Du skal ikke vente meget længere, kan jeg lytte. Du har hentet den. Den er færdig. Nu er det bare at læne tilbage at lytte. Apropos game test er tilbage. Den skal ud af ovnen. Den skal ud af ovnen med Holm og Hoff. Der sidder og fylder dine med, ikke med gas, men med kærlige nyheder. <laughs> det ville være så akavet, hvis det var gas. Åh, lige, lige, lige øret. Ej, nu, nu var jeg formentlig med i, sådan, I uh, hvad hedder det, i bogstavelig forstand, men i... Uh, hvad, hvad, hvad, hvad hedder det, det egentlig? Det er bare space og gas jo. Sådan ord, ordsprog, er det vel, yeah. hvis det er hvis det er gas, ja. Mm. Men vi er ikke alene den her gang. Igen har vi fået en, en spændende gæst. Oh, on a roll. Ja, det er, det er, det er mig. <laughs> det er dig. Hvem er dig? Ja, det er, Math det er Mathias. Ham den nye fra gengæld med hunden. Oh. Ham med hunden. <laughs> med hunden. Du har allerede, allerede kendetegnet dig selv som ham med hunden fra Ham med hunden. Det var Lars og... og... Hvem bare det, var det Peter? Okay, jeg der var i hvert nogen, der kendtager mig som ham med hugen, det, det kører de på nu. Okay, forstået. Hipstanden med hugen. Det er godt, du har anerkendt det, ja, er altså tidligt i processen. Det er sgu helt okay, altså, jeg har en huse, så det giver mening. Altså, det, altså de, de tager jo ikke fejl. Nej, nej, altså det var, det er ikke, ikke, de lyver ikke. Nej, det er ikke, det må være noget om det, kan man sige. Det er jo ikke en character assassination, at ja. hvis de siger, at du har en huse, det, det har du Yeah, rigtig. Ja, men, og sådan, tror jeg, men det er rigtigt. men det er der ikke nogen, der mærke til. <m Typically> men ingen bukser dog? Ingen bukser, det, det, det, det, det er galt. måde jeg kører Anders-an-stilen. Det, det, øh... det er derfor, det er smart ind i studiet, det, det er lige lige til, til tv. Man kan, man kan ikke se, hvad der foregår dernede. Nej, det er præcis. Det derfor er derfor, jeg... <høj> <Så cool. høj> Nemlig, ja, alle han tæder bare og kigger væk, når han øh, opdager mig så om til yeah. <laughs> <And It's good. laughs> Men vi har tidligere haft nogle af de nyeste anmeldere med Ligesom vi også har haft dig med nu mm -hmm. yeah. Og så har vi ligesom brugt muligheden for at, øh, at Snakke lidt om hvad det er for nogle personer vi har fået med i GameTest Så vores kære lyttere og se kan få lidt bedre indtryk af Hvad, hvad de nye anmeldere er for nogle yeah. typer Så det spørgsmål Giver vi en lang <laughs> Hvem er du Mathias? Hvem er jeg? Åh, oh, jeg, jeg, jeg er hipster. Jeg er meget bevidst om, at jeg er hipster. Nej, det er, øh... <laughs> jeg er til gengæld begyndt at kunne forstå ironi her på det sidste. Uh, <laughs> <laughs> velkommen til GameTest! <laughs> yes! <laughs> øh, nej, jeg, hed, jeg hedder Mathias. Jeg er, jeg er musiker. Øh, lige nu arbejder jeg på at komme ind i spilindustrien. Jeg er jeg musik til et spil, der hedder Who's Your Daddy? Uh. Øh, som er et pålært spil og streamer lige nu. Øh, og så er jeg med på GameTest, og underviser i musik og spiller i nogle bands og går på musikkonservatoriet og sådan lidt. Ja, og så samler jeg på spil og er meget, meget interesseret i, i mediet sådan. generelt. Det har jeg været i rigtig mange år. Det er også derfor, jeg gerne vil ind i industrien. Det, det er det der, det, der, det der, jeg vil være. Yeah. This is where I belong. <laughs> yeah. By peeps. Jamen lige præcis. Det, det, det er alle de fede mennesker. Det er det der, det der, der sker. Når du, ikke, når du ikke er travlt med at lave... Uh... Uh, upolitisk korrekte jokes. Uh, hvad, hvad går du så at spille, og hvilke chancer er du mest til, måske? Det er oh, jeg vil sige, jeg prøver at være så åben som muligt, og spille mm. alt, hvad ligesom bliver anset for, at være godt jeg, i generelle medier, øhm, på åbne min horisont hele tiden, men mm. jeg er meget, meget, ikke særlig stor, det kan man ikke rigtig sige, det er meget forkert sætningskonstruktion, men jeg kan egentlig <laughs> sportsspil, Mm. Øh, sådan generelt tror okay. jeg det siger mig bare ikke noget og heller ikke øh, bilspil og sådan noget men jeg har dyrket rigtig meget altså shooters og rollespil og platformspil og mm. alt muligt Cinematic mm. altså jeg har spillet rigtig særlig Xbox jeg har spillet flere altså jeg har, jeg har omkring 750 Xbox 360 spil øh, så jeg har sådan prøvet at spille alt <laughs> mm. Hvad ja, ligesom jeg ligesom kunne, kunne komme i nærheden af Du har, du har allerede en fan hos hof i hvert fald Ja, jeg ja, ja, stor fan, eller? Ja, lige præcis vi har, vi har The Xbox Connection Som man, som man kun har, når man, når man har Xbox De der Det der Xbox fedt. Life. Ja, lige præcis Vi oh. har det Xbox Lifestyle All altså. about that Ja <laughs> Det er nemlig lige præcis det Vi mødte engang på en Xbox Swingerclub Club mm. tilfældigt Før vi ligesom kom wow. hen med den her okay. og så byttede vi lige spil ja. Okay. Det er det, var det uh... blind yeah, blind dating for Xbox fans, mm. Ja. Så det blev lige sådan lidt der uh, han lige kom ind der som uh, tester. Det det. Ja. Ja, test tester. Ja. Vi bliver i kontakt. Oh shit, der ham. Nu det ja. taginde, af <laughs> jeg troede det var et one night stand, men det var det ikke. Ja. Phoenix lige... ah, <laughs> <Marcus laughs> kommer altid tilbage. Han kan ikke nøjes med et one night one night stand. Hvis det går ja. I, det... det er bare lige totalt... Uh... Han mm. vidste godt, at Xbox.dk øh, ja. i mange år har været ejet af et dansk firma som nægtede at sælge mm. sine rettigheder til Microsoft. What? Ja, de havde oprettet det før, de ligesom fandt på Xbox i midt-90'erne, slut-90'erne. De lavede de der firma, oh. der hed Xbox.dk, og så de bare kæmpet om at få lov at beholde de der rettigheder i så mange år, indtil de tabte en eller anden retsag. Det er virkelig synd for dem. No. <laughs> Jeg tror ikke, jeg tror hvis du går ind på xbox.dk nu, så kommer det der vindofirma firma ikke længere. Oh, oh. jo, jo, jo, ved du hvad det gør det sgu What? Det, det er... Live journalism lige her er lige her Men det er sådan nu det er blevet til design dit de køkken, bryggers eller bade, så de ja. er blevet lavet... Nice Det er lidt lavet om nu Så ja. hvis man går ind og søger efter <laughs> xbox.dk, så kommer bare vejen på en helt anden hjemmeside. Så det ja. der? Det var ikke ja. det jeg lavede <laughs> Og det var man det vi der kristne Og det er det vi Ja, og jeg ved der adressen går bare til deres IP-adresse skal jeg se. Ja, ja. De, de, det er ret underligt egentlig. Så hvis man går lige og ser de køkkener her, så kan man sådan spotte en Xbox-fans hjem, som de kommer hjem til altså. ja, det er og det var der, det er igen det her, vi mødtes faktisk i virkeligheden. Ja, lige præcis. Der er ikke noget med konsollen eller. vi kunne begge ja, to i køkken og så. Det var det der Xbox-lifestyle, ikke? Ja, lige præcis. det <laughs> hele. Man den her gametest-lor, den blev bare ved med at udvide så er det hele. Ah. Fedt, fedt. Har du så sådan nogle klassiske spil, du ligesom tage, sådan kan tage op for din barndom, du tænker, det her, det var simpelthen en fantastisk oplevelse, da jeg var ung eller oh, ja. lille altså, eller, altså, eller et eller andet? Jo jo, helt sikkert, jeg tror, altså jeg, jeg er totalt klassisk vokset op med alle de gamle Nintendo øh, spil, øh, men jeg tror faktisk, at mit absolut altid væk, jeg var måske ikke så bare barn, sådan 13, 13, 14 år nok uh, Resident Evil 4, nej, det påvirkkede bare alt, <laughs> Det, det spil, det åbnede sådan min horisont for, hvad spil kunne gøre. Jeg tror først, det er sådan rigtig blevet, wow. Man kan, man kan gøre noget med det her medie, som man ikke kan med, med film og, og tv på samme måde. Og, så ja, yeah, Resident Evil 4, vil jeg sige, det er nok sådan the peak på en eller anden måde. Det er også et fremragende spil. Ja, særligt dengang. Mm, ikke, oh, ja, det var stadig godt spil, men... Lige da det kom ud, så var det bare sådan, der var, der var ikke noget, man kunne sammenligne det med. Uh, ja. Det var virkelig... Eller jo, ja, selvfølgelig kunne sammenligne det med Over the Shoulder, hvad var det, Kill uh, Gears of War og sådan noget, men det er ikke så meget det, jeg mener, bare sådan helhedsoplevelsen. Det er jo ja, så det så cinematisk, altså på en helt ny måde, som først, jeg synes først, man så det igen, på samme måde med Uncharted, der ligesom formerede at udvikle mm. det. Men, men Resident Æh, Evil 4, den historie der, det er skuespil, mm. <laughs> <laughs> det, det kan man sige. Altså. selv den dag i dag, det er Shakespeare. <laughs> Ja, er det organi no. det her? Det forstår jeg ikke <laughs> Don't want to get any Parking tickets <laughs> Det er For så dårligt skud Jeg elsker det Ja jeg elsker det, så dårligt. det er så fucking fedt også i, uh, okay. Altså spare etteren oh, Alt ja. dialog i det Det kan man bare sidde og høre som sådan en lydbog Og så bare have det virkelig enere <laughs> Så mm. fald i søvn til det uh, ja. I dag var en god dag det. Sandwich. Uh, I håber det isn't Chris' blood så Hvad med jeg? Alt det skal jeg måske ikke spørge Fordi I har jeg sikkert fortalt oh, det Jeg har brydet normen Han oh, <laughs> oh, no. er oh. on to os <laughs> Har I ikke sådan et Det vil jeg da gerne høre Det er jo sikkert 80 podcasts siden I har snakket om det <laughs> Do your homework <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <slag> it, ja, Skal jo høre det alle sammen op til <laughs> Det er reglen når man er gæst Okay Det skal jeg vide Må jeg gætte Uh, well, <laughs> okay, jeg, har måske, ja. <laughs> jeg har måske allerede afslået min Fordi jeg var enig med dig i Resident Evil 4 Så Nå okay men, men, men, Hvis du skal gætte ikke er Resident Evil 4 okay. Din? Nej en der ikke er Resident Evil 4 ja, Så, åh, hos mig, altså, oh. Det ved jeg sgu ikke Det kunne måske være FIFA <laughs> <laughs> oh, Tror du jeg er FIFA fan? Jeg er på dit <laughs> hold, uh, Mathias Ikke bogstaveligt talt, når det kommer til fodbold Men jeg er på dit hold med, at Da jeg kom til gameslist Jeg skal bare ikke have noget med sportspil Overhovedet, no, det, er okay. ikke, det er bare ikke min forse på, på, på nogen som helst Så so you're, you're a truck simulator Åh oh, mm. Nej, det, det er, er creme. Creme desværre, Jeg kan godt lide fighting-spil Så uh, der, ah, der er noget der Er du sådan en Marvel versus Capcom kind of uh, Nej, det opdagede jeg faktisk meget sent det er mere okay. øh, en bestemt øh, Namco-fighting-serie, øh, øh, jeg... Yeah, præcis. Ah, sådan. Mm. Jeg voksede op med Tekken 3, det, det kan ikke være bedre. Ej, det var ah. faktisk også et godt spil. Mm. Jeg spillede faktisk... Nej, jeg spillede også træerne en del. Jeg var, mm -hmm. Det var træerne, man kunne være Gun, ikke? Den jo, anime præcis. Det er selvfølgelig den bedste karakter. Ja. Bring Bare him fordi back. Den var, var det, var det Dino? Big, ikke? Ja, lige præcis. Hvad var det ham, den store... Var det Jackhammer, han hedder ham? Eller Jack, måske bare ham, den store... Gunjack hed han vist i træerne. Åh, ja. Ah, Gunjack, så fik han et tal, efter hver udgivelse. Hvad var det, kingueren ned Øh... Roger. Men det var vist i træerne. Ah, Var det ikke også med i Jeg mener ikke, der var en kingu... Jeg mener ikke, kingueren var i træerne. Det googler jeg lige. Hvad er det googler? Men der panda, der. Øh, jo, jo. Kuma, Nej, det var ikke med i træerne. Panda ikke med i træerne. Nej, Hvad hedder det? Rodger var ikke. Nej, ikke med i træerne. Kuma var siger med i træerne. Ja, ja, det er der Ej. Bjørn, brune bjørn og panda. Også. Ja, hedder panda-varianten, ikke bare panda. <laughs> jeg kan ikke, ikke få for... det. Hedder den. Ja. Du, du kan din teknologer. Ja, altså det, det er bare den ene bjørn hedder Kuma, og sådan den anden hedder Panda. Og de er sådan rimelig ens i forhold til moveset, så det, der, der var i hvert fald en, der blev lige blevet snydt med det seje navn der. Ja. Når vi har en Panda, ja. den kalder vi bare Panda. Hvad ja. skal den hedde? Kuma? om Det er taget foran, nå. Faktisk, det, det, det, er. Det, det, er, det er også det er rigtig jysk, altså. Kald en skovl for en skål. <laughs> sku... Præcis. Ja. Skål, det er faktisk et japansk firing spil Det er <laughs> et <Tæken. Ja. laughs> ja. så, så er det 3. Ja. Halv, halv D Halv T 3. Tre Åh <laughs> oh, fan finder så, så, så ved jeg det lidt, lidt mere om det Og, og fan, Hoffman nej? Jeg gætter på at du er, øh, er det... det er nok Hello! Øh, Halo, Halo. Hmm. Det er bare, et Xbox-spillet <laughs> det er mest <laughs> populære end nogensinde ja, ja, sådan, ja, ja. ja, Det kan være, det kan være Jo, altså hello, okay Jeg har sådan ligesom været helt at bringe over dem Okay, yes. Jeg har, yes. har spillet yes. spil dem ja. Jo, altså jeg havde en kammerat, hvor vi købte en Xbox 360 sammen Og så spillede vi serien igennem sammen Så det var sådan en, en vis glæde forbundet med det er ja, du så Det ved ikke Du snakker om, at du har haft Sega og sådan noget Er det der, du... Oh men jeg tror måske mest det er Commodore og Amiga Og så PC Altså, det er nok okay. det, jeg ligesom mest har Har sådan minder fra barndommen ja. Blandt andet det første, originale var original XCOM Eller ej, også to runder ah. Det var rigtig, rigtig glad for mm, Det var sådan, Der var vi så små, og så havde vi sådan en vendeflok Der ligesom var helt vild med det spil Og så Hvis ikke vi spilte computer, jamen så var vi ude at lege En eller anden leg, hvor det blev om til en XCOM altså, Okay vi Prøver at vi at lave okay. en turbaseret leg i haven Eller nu er det til en med den her pisk okay. Og en turbaseret leg Ja. Hvad skal man <laughs> Shit mand, ja. var du Autistisk ja, ja. <laughs> Jeg, jeg vil var, var nødt til at spørge Det var jeg, det var jeg faktisk Jeg har været oh sådan små, små autistisk som barn Nå? Ufætlig oh, Vi kan ikke udgive det her Men altså, pro <laughs> Men, altså, Problemet med det der, det er jo at Når man laver sådan en turbaseret lej Hvor man skal Hvor man skal prøve at gemme sig fra den anden Mm. Ja. Altså man skal jo kunne lave sine ture Og man må ikke snyde Men man kan jo ikke tjekke mm -hmm. om man snyder Fordi du må ikke vide hvor den anden er henne <laughs> Så der er sådan Vi skal okay. også finde ud af hvem der skulle GM på en eller anden måde Så må ja. vi have, se om vi kan lukke en storebror med Det gælder han så ikke Jeg ikke helt gennemtænkt <laughs> Nej Ej, okay. er vi, os, meget vi, lavede... Meget. vi lavede os Mario altid altså, virkelig, Vi havde Super Nintendo på mit fritidshjem det var også virkelig fedt. Og vi lavede Smash Bros. da det kom ud. Øh, så havde vi ligesom alle items fra spillet, havde vi lavet sådan nogle kort, og så kunne man trække det de items, og så skulle man opføre sig som om man havde det item. Det var fuldstændig undertvist. Ah, ja. Det var noget jeg meget så... sjovt, altså. Men så med Major håndklædet. Nå, eller altså kappen, der... tænker du? Ja. Nå, ja, Hånd. det er en kappe. Oh, for... <laughs> Ej, åh, <er> nu? <laughs> håndklædet. <laughs> jeg tror, det var sunshine, var eller hvad tænker du for? Fra, <laughs> var det World, du tænkte på du... Jeg har fuldstændig glemt Det er den der gule kappe fra øh, <laughs> uh, Majo <My World. laughs> Det kunne jeg finde sig bare sådan, Wow, sådan, wow. Mario har lige været på stranden Så den han bare lige Skal han holde en det, sådan Bag sig og så lige sådan <laughs> Slip han der så. <laughs> Ja Sådan lidt flopper uh. det... igen <laughs> Begynder at ligne lidt for meget uh, Why op På den front uh. Ja <laughs> Crossover Men nej Jeg tror ikke, ikke Altså det var, det var Smash Bros. Bind, så det var mere sådan noget hvis du havde en øh, Pokéball eller en bombe. Jeg kan ikke huske, hvad det var, de gamle mm -hmm. spil, en, øh, De der skideblok, øh, øh, blokke, man kunne kaste på folk, så de røg til højre og venstre. Hvad øh, har man da? Men det var, det var meget svært at imitere i virkeligheden. Det var ret dumt ja. når man ikke vidste, hvad vi lavede. Fordi vi løb bare en masse børn rundt og lavede vidt forskellige ting. Og, og sådan... Det er ligesom at se sådan en flok mimer men med lyd på. Jeg ved ikke, altså, det var sådan... Ja. <laughs> så det er ligesom at se mimer der ikke siger noget overhovedet, men der var lyd på... That, so, that makes sense Ja yeah. Sådan noget dårlig improv vil jeg forestille mig Det her lignede <laughs> <laughs> Okay <Yeah. laughs> Men øhm, skal vi have videre til At snakke om at vi Vil vi spille for nylig så Nå jeg er for ja Direkte fra <laughs> old times Til what the hell is happening now Ja, man. Jeg ja vil, du, vil du måske starte, Chris Fordi jeg ved at du har spillet Spillet den her gang Ja det har jeg faktisk Har øhm, du Nu vil Jeg har spillet sådan to Jeg har snuset Jeg har snuset lidt til to Så jeg, jeg vil gerne løfte større. Man kan forvente en uh, Samurai Warriors 4 Empires anmeldelse af mig Og jeg er jo rigtig glad for Efter have uh, haft uh, Et par produktionsgange uh, Ved Gameses hvor jeg lige har måske sagt Jeg er ikke lige tid Eller jeg er ikke lige noget til anmeldelse eller sådan noget. Så nu er jeg tilbage mm. folkens Så nu skal, jeg, nu skal jeg tilbage og gøre det jeg gør bedst Slagte masser af japaner Og koreaner Og, og, og kineser Og alt det der okay. um, Der er også mange af dem det, uh, Jo der er mange af dem Øh, uh, ens uh, combo-counter, det får jo uh, Kratos til at blive helt salue, som jeg også sagde i min anmeldelse af Samurai Warriors 4 uh, 2, som er en meget mærkelig til uh, Det virker faktisk til, at... at uh, du så ikke på, må... at ja. Nej, sjovt nok ikke. Uh, jeg ikke. Jeg mindes ikke, at vi fik anmeldt Samurai Warriors 4 i Gametest og så fik, uh, så, så fik jeg uh, Samurai Warriors 4 2. Til, øh, til anmeldelse Og det var sådan en Forbedret version Men også sådan lidt remix Og ja, min ah, anmeldelse okay. Min anmeldelse er på YouTube Og det kom vist også i programmet Eller også så var det en for lang anmeldelse Fordi jeg plaprød Ikke nogen overraskelse der øh, i, Hvorom alting er Så virkede det sig, at Kori Tecmo øh, Udvikleren Nej undskyld, udgiveren øh, Kører rigtig godt med, med den her serie Den er jo udviklet af Omega Force Og de har haft et par hits øh, Ser det ud til øh, Med Samurai Warriors 4 Og, øh, og nu skal de så øh, Prøve at Sætte det her Empires Twist over på Samurai, War Samurai Warriors 4 øh, Strukturen Så øh, jeg har snuset lidt til det Og jeg kan rigtig godt lide Hvad jeg, øh, hvad jeg øh, har set på indtil videre Men selvfølgelig skal det lige siges Og det skal jeg også nok øh, gøre mit aller, på at snige ind i anmeldelsen. Hvor jeg ligesom lige erklærer, at det er altså første gang, jeg spiller et af de her Empire-spil inden for de her øh, Warriors-spil. Hvad så er så den store forskel fra 4'en til det originale? Er det, eller de øh, er det almindelige? Altså, altså fra, fra 4'en til Empires. Øh, ja, altså, altså. Bare, bare fra Summer Warrior til Empire-udgaverne. Øh, ja. Er der sådan en kampagning, der er øh, eller? Øh, det... Det mest. Den, den, den store forskel er jo. Ja, at man at man skal styre et imperie, og det er lidt mere en politisk øh, og diplomatisk øh, single player del og ligesom øh, kampagne, man spiller sig igennem, hvor at man opnår et, øh, eller hvor man opbygger sådan et. et, et tæt forhold til, til, til sin hær, og man er ligesom lederen af det, og selvom man er ude på slagmarken, så er der også lidt en anden struktur i, hvordan at du ligesom vinder kampen, og hvordan du øh, øh, styrer dine flokker og sådan noget, så, så det er stadig Samurai Warriors 4, bare med det her empires twist, det, øh, det kræver ikke så mange hjernceller, øh, men det er skide sjovt, og forhåbentlig så, når man ikke er inde i kampen, så er der øh, så er der forhåbentlig en masse af det Empires øh, micromanaging Som man kan se frem til øh, Så ja øh, Er det sådan en freeform Agtig kampagne Altså ligesom for eksempel Sådan Total War Dens øh, Bruger strategiske map Eller hvordan Nej ikke lige den her udgave øh, Tror jeg ikke Altså det Nu har jeg ikke spillet Total War Men øh, men nej, Empires, det er mere sådan at, at bygge sit imperie med de her karakterer, du kender fra Samurai Warriors, og øh, ligesom tage dem ud i de her øh, scenarier med sådan, og oh, nu, nu nu har vi den her herre, vi det the good guys, og nu skal vi ind og øh, Europa, øh, den her borg og så, så skal vi kæmpe os vej øh, igennem en masse subsektioner øh, sektioner med, med øh, hvad hedder det, det, strongholds og øh, generaler Og så ligesom hen til bossen Og så bum Så før man ved af det Så har man brugt en halv time Bare på sådan et kolossalt level Og så bum så, så, så har man klaret den krig Men vi øh, ved jo hvordan det er med krig <laughs> Den fortsætter bare så Der er, et, der er bare slag efter slag, efter slag så, Ja præcis <laughs> Præcis Mathias så øh, ja, jeg, jeg tror faktisk godt, det kunne, at jeg kunne ende med at foretrække de her øh, Empire-spil frem for øh, de, øh, de ordinære øh, Warriors-spil. Selvom de selvfølgelig også er rigtig gode, og de, de har et andet fokus på deres features og content og sådan noget, så, så tror jeg godt, at det her Empire-spil kunne tiltale mig rigtig meget. Så øh, forvent en øh, anmeldelse øh, hurtigst muligt. Selvfølgelig lige med en folk om, vi er på tv schedule og sådan noget, så når jeg siger hurtigst muligt... Så mener jeg selvfølgelig det er næste program så, skal er, to måneder. Det er det er to måneder Her, her den er den her super relevante anmeldelse Nej. Er, øh, er, er det ikke allerede om to uger Igen, vi har lige, der er lige kommet et nyt program ikke? Her i, jo. jo jo, jo. Det er, den, det er dejligt to det, Den der konsistent øh, tv schedule. Ja Det er så fantastisk øh, Ja og så, øh, så ved jeg ikke om I andre vil snakke lidt Jeg har også snuset til ja. noget andet Men nu har jeg blabret nok så en af jer Go for det. <laughs> så kan jeg få videre med det der yeah. christ -tema. Nu brækkede jeg selv op med Total War <laughs> yeah. Hvilket hvilke igen kan tage over til Det bedste Total War nogensinde <gasps> Rome selvfølgelig uh -huh. Og derfor kan jeg så snakke om Rise, Son of Rome Er du gammel med at anmelde det? Nej, men det har spillet ah, okay. <laughs> Det har spillet for en lille Jeg tænkte også et gammelt spil <laughs> <laughs> Ja det er det, men jeg har aldrig <laughs> til Times, det. old <laughs> uh -huh. altså, det eneste jeg har faktisk set fra det Det det her der var før, før det udkom og det var jo en lanceringstitel eller i hvert lige der omkring, da Xbox One udkom så der er der nok forholdsvis mange der har gået glip af den ikke det er noget mesterværk man absolut skal spille men uh, nu tænker jeg lige at jeg vil prøve det ja hvad så synes så lidt under Slagte Barbar jeg det ikke det er jo lidt det føles som en lanceringstitel altså den er lidt det er bare en grafisk showcase egentlig ja lige præcis det er lidt tom oplevelse men sådan nå ja tiden går med det her det er fint nok ja. det er okay så. Okay. grafikken er fin. <laughs> grafikken var helt vildt pæn dengang, det kom ud. Jeg var helt oppe at køre det, da Xbox ja. udkom. Jeg var også en af dem, jeg havde en ven til, der gik for mig i Tyskland, for at få fat i en, så jeg kunne få den. Jeg havde forudbestilt en et år før. Det var cool job, tror jeg, som aldrig... Jeg fik at vide en uge før, at jeg ikke nåede for nok hjem. og så, oh. Oh. så gik jeg i panik. Jeg havde bare glædet mig. Jeg havde planlagt <laughs> den her store weekend med nogle drenge, og vi havde bare købt øl, og det skulle bare være fedt. Så... Ja. <laughs> Så måtte vi køre til Tyskland og hente det, men det var virkelig fedt. Mm. De vil have Rise. Ja, vi, vi vil have Rise, altså det er det, det, det, det, det, det fede. Ej, Dead Rising. Dead Rising var en god titel dengang. Mm. Ja, den glæder jeg Den har jeg også den har jeg ikke begyndt på endnu. Nå, okay. Det skal Men indtil vi videre så er Rise. Ja, jeg ved ikke. Den er sådan, den er, ja, som vi beskriver den sådan lidt okay. Og så det virker lidt som, der er meget inspireret af sådan en rimelig standard Hollywood film På den måde, sådan historien er fortalt op på den måde karakteren opfører sig og sådan noget, altså. Ja. Ikke, men, at det nødvendigvis skulle være sådan et realistisk scenario, eller sådan et historisk dokumentar-aktisk hmm. serie, men de måtte gerne have virket lidt mere autentisk på nogle måder. Ja, sådan, det kunne ja. det. Det er, det er meget Hollywood. Ja. Tænker jeg også. Men det faktisk, jeg synes... alt det ved jeg ikke... Ej, det er måske ikke ærgerlig, men Rise startede oprindeligt som en Kinect-titel. Ja, det kan jeg godt huske. Øh, hvilket jeg egentlig var ret interesseret i dengang, fordi det var, mens Kinect ikke havde det duede ryg ja det var ikke det var ikke falet nu de var ikke begyndt at lave Kinex Sports og okay. det Rise of Nightmares og hvad der også tog med men øh, mm. ja, jeg hørte det var et helt andet spil jeg læste et eller andet sted til at starte med og, det, og så prøvede de at lave et first person spil oh. senere han altså bare, hvor de bare altså, det tror jeg kunne være en eller anden grund så tror jeg det kunne være mere interessant i first person fordi altså sådan og stadig fighting altså som, ligesom det er nu altså næsten ja i first person, I first -person. det kunne okay. jeg bedre tænke mig at se sådan øh, Brawler-agtigt Det, det, det ville være alt sådan en mere atypiske ting Og det kunne måske gøre det lidt mere interessant På en anden måde altså, det, det virker bare så standard som det nu altså, det er ikke, uh... Ja, det er rigtigt Og kampsystemet er måske sådan lidt, altså lidt rimelig simpelt men... Ja, det er det Men jeg synes udfordringen er egentlig okay Altså man skal lige vente sig til, at man en counter sidder på A Som er X for dig, Holm <laughs> det men det plejer normalt at være y- eller trekant, ikke? Der plejer at være counter jo. i sådan nogle spil. Det er på grund af Batman. Ja, egentlig. Så, så det er det sådan lidt... Bare, bare den ene ændring er alligevel nok til lige at få fucke automatisk respons op når man sidder og spiller det. Ja. Fordi så sidder man sådan, og oh, nu husker jeg det, den der i stedet for. Og så kan man slet ikke finde ud af at følge op med et slag, fordi det er bare sådan er... Wow, jeg husker at trykke på den rigtige counter-knap. <laughs> Kæft for <jeg> at <laughs> Og okay. det lyder, som om du, du har lidt svært med det. Ja, altså, jeg er lidt handicappet. Nå. Skal vi ikke køre med på det? Ja. <laughs> og det er, åh, det er dejligt. Der var lige nogle knik-commands undervejs. Og oh, de og yeah. så råb. Hmm. Det er sådan, Nej, det gør de jo ikke længere, det her. Det, det havde de jo fokus på en gang. Ah, ja. fint. Så man råber, fire the Wallie. Ja, ja. og... ja, det er sådan og den i kæft, man. Det jeg havde så svært ved at sige det der... Det var en kæreste, der var mega sur på hver gang. det var bare, øh. det skal man, men det, jeg synes egentlig, det er lidt ærgerligt, at de har fjernet nogle af de der Kinect jeg ved ikke, om I kan huske, om vi nogensinde prøvede Skyrim med Kinect Kommandoer, det var fandme Nej. sjovt, Skyrim. ja, de opdaterede det til, at du kan bruge, uh, til Dragon Shouts, No. Run, så skal du være sætte, og den fattede aldrig, hvad man sagde, Så jeg har brugt så Nej. mange, Selvfølgelig det Det er fantastisk Det er et opdægtigt sprog Det er simpelthen så sjovt synes jeg <laughs> For helvede Det gør i hvert spille det vildere. Og nogle gange når du bare snakker Så kan du bare bruge sådan 20 af de der shouts I stedet bare sådan FUSS FUSS FUSS Det er bare sådan, det er <laughs> ja, den, For helvede Den, fit... ja, den savner jeg, den feature ja. It just works God damn er det så er det jeg lige gået i gang med Dark Souls i går mm. Åh, det er fedt Altså Dark Souls 3 Jeg har været ind og lidt til både 1 og 2., Så nu følger jeg mig sådan Veludrustet til at gå i gang med 3'eren øh, Spille Bloodborne øh. Og det, det kører Jeg vil sige, i forhold til de andre spil, som virkelig var svære for mig Så kører det her faktisk rimelig okay mm -hmm. øh, Jeg har fået klaret de to første bosser I andet og tredje forsøg henholdsvis Yeah. Det er, er meget nyt for mig Fordi at før endda kunne jeg bruge 30 på en boss oh, Jesus. Øh, ja, Jeg var virkelig dårlig til det Da jeg begyndte med de gamle spil, Jeg synes det var så ja, sindssygt svært. Men nu nu kører det Og nu er det bare en vild fed oplevelse mm. øh, Jeg er helt vildt bittet Jeg har ikke haft det sådan med et spil siden Jeg hedder ikke Fallout 3 tror jeg det er sådan... Jeg er virkelig mm. godt lide det Det er helt vildt godt øh, Og så spiller jeg også Quantum Break Som jeg har spillet lidt med Hoffman, mm -hmm. øh, vi en video, <laughs> ja. er fed. og så øh, spiller jeg pokémon Tournament, som jeg skal anmelde her på lørdag, og så går jeg og lidt over, hvad det næste skal være. Nå, øh... okay. ja, Tournament, så. Ja, øh, Du er med på moden, må man sige, de ja, ja. Er nye spil for tiden. <laughs> jeg prøver at spille, altså generelt så er jeg sådan en type, jeg køber bare alle nye spil, der kommer, øh, Og nogle gange får dem spillet, og nogle gange gør jeg ikke, mm. øh, så jeg prøver sådan at holde mig lidt med på det hele. Jeg vil sige, et spillet er spillet for ny, som jeg faktisk var virkelig skuffet, over det Division. Ved I, hvad, hvad end det med, at vi gav den? Det ja, ja, Peter, der det sidste. Ja, Peter Kuglen, han gav det vist fire. Tre, fire. Tre, fire. Okay. Det er fair, synes jeg. Mm. Jeg blev simpelthen sådan en hel... Jeg tror, det var Game Reactor, som gav den 10. Oh. den første anmeldelse, jeg læste. Og så var jeg sådan lidt, okay. øh, wow... Det det virkelig passe, at det skal være så godt Og så spillede jeg det, og så var det bare virkelig dårligt Nå Synes jeg, jeg ved ikke, har I spillet The Division? Jeg har Dej. bare hørt, at det er ikke sådan et det er sådan. spil sådan, det, det er et af de der nye spil sådan. Køb det, hvis du er venner Hvis du ikke har venner, <laughs> så skal du måske lige overveje Om det her, det er det af de her nye Uhejbøde AAA-spil, du vil bruge penge på Ja Jamen det er rigtigt Gameplay til gennem 10, så det kigger på på nu Så de er, de er nok venner Ja, det, det må de have Ja, det, det tænker jeg Typisk den er... blæser med dig også <laughs> det, det, det er kun det Det tital Det er ligesom uh... Men jeg kan <laughs> godt lide at Der står 10 Fra GameRack Så deres bror anmeldes Og brorernes gennemsnit 5 Siger uh, også, måske man. også lidt om Hvordan uh, ja, okay, rolig. folk har det er... med Det er en omvendt Batman Ved Superman lige der Ja Ja <laughs> <laughs> Har I set den egentlig? Jeg ved ikke om vi snakker om film Men Ikke rigtig Jeg er enig med anmelderne. Mig også mig Ja og jeg har ikke inde set den? Ja. Yep. Ah, God. okay, skal vi, skal vi gøre det efter nyhederne? Skal vi lige se, om der er tid til de at snakke om den, så? Jo, helt sikkert. Jeg har ikke selv set den, så jeg kan ikke rigtig sige noget. Jeg bare hører, hvad I synes om Jo, helt sikkert. Forstår. Okay. Nej, nej, nej. na. Men, hvad med dig med Holm så? Nu, nu jeg tror du var færdig med at snakke øh, om... Eller har du lige andet at tilføje, Mathis? Jo, hvad var det? Det der Pokemon Tournament der ja, du, du vil ikke bare sige, at jeg spillede det og så videre <laughs> ne Nej, okay altså, Der kommer selvfølgelig en anmeldelse af det, det ikke det man... Nå jamen, jeg, jeg, jeg, jeg, vil, jeg vil alligevel være lidt uh, mystisk og dragende <laughs> Så får især vores program Hvis nu sidder du der med <laughs> Hvis nu sidder du der med, jeg ikke ved, hvad fanden det der Pokemon Tournament er for noget ja, Det er det. Pokemon Tournament Eller hvad det er Jeg kan, jeg kan forklare rimelig godt, hvad det er, tror jeg altså, det er en... Som jeg forstod, det skulle det være en crossover af Tekken og Pokemon Men det er det ikke Øh, øh det er jo lavet, det er derfor det hedder Poken, det er ligesom det, det ligger ind det er lavet af holdet bag Tekken, ja. det er på ingen måde lige Tekken, det har så. absolut intet med Tekken at gøre Så hvis man skal forklare det til dem derude, så de kunne lige så godt have kaldt det at spille Pokemon Tournament Lige præcis, det, det skulle godt de nok have gjort, så folk fatter hvad fanden det er for et spil, når de hører ja, om det, der ser det på hylden Ja, og fordi de bare læser det. Jeg ved heller ikke, hvordan jeg yeah. skal udtale det. Altså, man hører ikke det der pokken, Det kan være pokken, eller... Åh, <laughs> oh, for pokken, der, ja, Hvem skal for, for pokker. Ja, yeah. Men det er et... Uh, yes, jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om det. Det er ret broken, på en eller anden måde. Så det er sådan et... Mm -hmm. Jeg tror egentlig, det er tænkt som et meget simpelt kampspil. Alle ens øhm, angreb, dem laver man... Altså man kan sige, i modsætning til sådan noget som Street Fighter, Mortal Kombat, hvor du ligesom skal lave mm. kombinationer af knapper, så her så trykker ja. du bare på en knap, og så en retning op, ned, venstre og højre, og så en mm. knap, så laver du det, de angreb, man har til rådighed. Så har du en ligesom til hver retning. Okay. Øh, så det er sådan meget simpelt, og man kan meget hurtigt ved at trykke på en enkelt knap, komme til at fyre et move af, som lander en meget lang combo. Og det betyder også, øh, jeg ved ikke hvorfor, men de har valgt, at der ikke er nogen måde at komme ud af de her combos på. Så når man spiller online med andre, og de så har styr på de her combos hvis de først lander en combo så er du tabt altså der er simpelthen yeah. der er ingen måde at komme ud af det på hvis du du kan counter det hvis du er meget hurtig inden men hvis du først, hvis de først lander en combo og de ved vil laver så mm. kan du ikke vinde der er simpelthen ikke altså det er så uretfærdigt der, og nu er de så patch det det hjælpe lidt på det men jeg læste, de havde lavet en masse fejl den patch nu, så det, oh <laughs> det er sådan noget God. med, at nu, de, de kom til at region lock spillet med en fejl, som oh. der næsten ikke nogen at, at spille med, og det, ja, det, det er simpelthen et mess, det spil. Oh, det er helt heller. sindssygt. Yeah. Øhm, så det, jeg er ikke ret begejstret for det, vil jeg sige. Mm. Øhm, men det skal alligevel, altså... Det føles de Pokémon, man spiller, som de er meget... Øhm, de er godt gengivet i forhold til, som jeg kender dem fra de almindelige Pokémon-spillere. Deres movesets minder om noget fra de rigtige spil Så det skal det alligevel have noget kado for Altså det føles som om man spiller som pokémonerne øh, Når man spiller som den, Og det er så bare ikke så godt Men ja <laughs> mm. Er det så sådan de originale pokémon fra de første spil Eller En blanding der er, okay. der er nogle af de gamle Der er Pikachu og der er Machamp og Gengar og nogle gamle Og så er der en masse nye Jeg ikke kan huske. Hvad hedder Jeg, jeg har kun... spillet XY Det er den eneste nye jeg har spillet Så der er mange ja. ja, navn jeg ja. ikke kan huske Okay. Og så er der en, en, en, en lucha-dor Pikachu, hvilket jeg simpelthen ikke forstår. <laughs> det, det er åbenbart en Pokémon yeah. i sig selv. At, det er Pikachu med en wrestling-maske på. <laughs> okay. De skal også arbejde, jo. Ja, lige præcis. Han, er, han, har, han har flere. <laughs> jeg har kun lavet to anmeldelser. Jo, tre, tre anmeldelser for Game Testen, så og Jeg har givet rigtig god karakterer, men den anden for ikke en god karakter. Okay. Det, det, det mine venner, det tror jeg kun Jamen det er nemlig det, fordi mine venner De tror kun, at jeg kan give, uh, kan give gode uh -huh. karakterer De begynder at kalde mig til Cameron uh, uh -huh. Så nu <laughs> Så nu vinder sig at uh, gøre noget ved det du, <laughs> Ej, det er ikke kun derfor Det er ikke et særligt godt spil ja, okay. Og jeg skulle lige, du skulle til at sige Ej, det er ikke kun derfor, de kalder mig til Cameron uh -huh. jeg har sådan en stemme jeg, jeg, jeg, jeg er i virkeligheden en, en nedaldrende sort dame Men uh, skjuler <laughs> det bare godt Altså Foundation. Det er alt det makeup up inden du kommer ind i studiet. Lige præcis. Ja, ja. Hvem var Du havde med? Ja, jeg havde lige øh, snuset lidt til en okay. bedre roguelike ved navn Enter the Gungeon. Ja. Fordi det er guns. Guns, guns, guns. Overalt. Og i modsætning til Borderlands, hvor det er øh, øh, et eller andet dum pitch, og der er masser af memes, så kan jeg faktisk godt lide det her, øh, Fordi jeg har prøvet meget lidt af det, og jeg må også indrømme, at det er lidt af en guilty pleasure, fordi jeg sidder der sådan, ej jeg skal spille sådan, jeg skal spille en masse øh, hvad er det? Samurai Warriors 4 Empire så jeg skal bare spille det hele tid. men der er det her nye, spændende noget som jeg også gerne vil spille og se og prøve, det er et roguelike, i stil med Binding of Isaac, hvor man ligesom bevæger sin karakterer rundt, øh, besejre fjender, øh, finder loot, finder hemmeligheder, og ja, hvis du dør, så er det surt, så skal du starte fra første øh, floor, og så ellers bare kæmpe dig vej nedad, indtil du finder det, du nu søger efter. Jeg kan sige, at det er et så bizart, men alligevel simpelt plot, men det er meningen, at man skal øh, finde en gun, der kan øh, dræbe fortiden, fordi det er sådan, ah det, fortiden det er, det er ens øh, Lænke rundt om foden Det er det, det der holder en tilbage sådan der. Det, du, du skal bare se frem her nu Du skal bare øh, gå efter dit mål Fordi fortiden det er det der holder dig tilbage og sådan der. Helt vild mærkeligt noget Men øh, det jeg går mest op i Det er bare at øh, perfektionere Mine øh, dodge rolls Og øh, sørge for at jeg ikke Ender i det her bullet hell Der simpelthen opstår Hvilket nok er det jeg foretrækker frem for sådan noget som Beininger hvor det bare er sådan en, en, en, en lort over i hjørnet, og så er der nogle myk, og så skyder man dem, går og åh, Se mig, og kristen metaforer, og religion. åh i øh, det, rull <laughs> i Propaganda. Arh, øh, her der er det bare guns, og der er øh, bullet hell, og alt på skærmen og du skal dodge roll, du skal have reflekserne i orden. Mm. Delicious, I like it, men øh, ja, jeg har nok kunne spille sådan en halv time, time af det, og jeg sidder her og tænker sådan, hvorfor spiller jeg det ikke nu, jeg er hugt, jeg skal bare øh, et, Gør det. en flor længere, nej nej, Mathias, nu, nu har du ikke været med, vi, vi, efter en meget øh, traumatisk, øh, eller traumatisk, en meget øh, dramatisk episode, så øh, må vi aldrig længere spille, mens vi podcaster. Okay ja, Lad os bare sige Det var sådan vi mistede vores tredje medlem Og så endte han så med at overgå os Med en eller anden fodboldserie ah, Typisk ja. Typisk wow. Okay det Får det til at lyde, som om er mor, Der er en mor <laughs> Ja, det er det der Game test -law igen der, <laughs> der, Det bliver bare bygget ovenpå Vi ovenpå. er meget hisse fans Men uh, ja Inside jokes til side Så er det Så er det rigtig cool Det der Enter the Gungeon Isæt Jeg tykke, fordi, det var, i hvert fald. Ja, især også fordi det har sådan mega sweet uh, intro tema, hvor det bare sådan et uh, retro, du, du, du, du, du, du, og så uh, sådan en dame i baggrunden, der råber, Enter gun. og sådan det fortsætter bare at drar, helt hugt, kommer I, i stemning, skal bare finde den her gun, kill the pass. Kan man spille, uh, er, det, er, er der online op i det egentlig? Som man nok kan høre, så det er jo et indie spil. Uh, overrasker nok de færreste, uh, der lige lyttede til den der underlige beskrivelse, jeg gav for et halvt minut siden. Så online, det tror jeg ikke rigtigt, at de har haft ressourcerne eller kapaciteten til, så de holder det som local. To okay. players, ud fra, jeg, uh, ud fra hvad jeg lige kan vurdere lige nu, og hvad jeg lige har set. Men uh, ja, uanset om du kører det på, uh, på PC'en eller på konsollen, så er der faktisk local co-op så det er jo meget fint. Det det overrasker mig altid lidt i dagens uh, i Danmark, at, uh, yeah. at der er local co-op på PC-spil nogle gange. Men hey, det giver mening for sådan et spil her, så det er fint. Ja, yeah, helt sikkert. Mm -hmm. Fedt. Mm -hmm. Sounds cool. Ja, yeah, så so det that's pretty much it for me. Hvad med andre? Jeg har spillet uh, Dirt Rally, som er det spil, jeg man mandmeld. Dirt. Yeah. Dirt er tilbage mere dirty end nogensinde. Dirt er tilbage. ja. Så det spil, der faldt på mig, vi ved jo alle sammen godt, at øh, hvis der er noget, der kan hisse vores fans op, så er det en øh, anmeldelse af et racerspil. Så den tog jeg lige på mig, med glæde. Sådan, du tager en forhold, det, ja. det er godt. Er det, er det også noget... Øh, det er games, jeg Okay, jeg skal virkelig, jeg har en øh, vikig eller sådan noget, <laughs> du, hvor jeg skal, kan blive op her. <laughs> <at det> <laughs> den der trivia section, den var bare sådan flere A4 sider lang. Okay <laughs> Shit man det må jeg tjekke ud der lidt lidt læsning. Det er fedt Ja uh, yeah, Så det, man, det er, den, er du, den opgave Du har taget Den har jeg taget Jeg har faktisk spillet en lille smule mm -hmm. Jeg er stadig i gang med Starten af det Okay Men uh, det virker faktisk Ganske godt mm -hmm. Jeg kan, kan godt lide det Så uh, sådan faktisk overraskende godt Så det, det er fedt Okay nice. Men, det er også rigtig svært Var det Hvordan var situationen Med det spil var det ah. sådan i Early Access, og så er det udkommet nu, eller? Ja, det startede nemlig i Early Access. Okay, okay. Hvor der så, som alle spiller i Early Access, kan mm. langsomt kommer med indhold til det. Ja, men det er og jo noget kom for dødt, så. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Og så kom det ud af Early Access, og så kom det også samtidig på konserterne. Okay, forstå. Um, så jeg tror faktisk at allerede, det er udkommet lige her i sidste uge, ja, og måske. Ja, det er udkommet. Mm. Og min anden den kommer først om noget tid, fordi at jeg er ikke lige til produktionen næste gang, mm. så... Hvad fanden Kommer til at gøre lidt tid Men øhm, ja jeg er, jeg er rigtig vild med den tid awesome. Så styringen er fin Og udfordrende Og man får tæsk på den rigtige måde i det Når du kører Kommer ned man, sidder, altså, Jamen det er, jo, det er jo sådan en Hvis du i det, Der kører du jo sådan en solo Og altså, mm. så får du bare din tid i forhold til Hvor korrenten har kørt yeah. Og så sidder man bare der Hvordan fanden kunne han køre der så hurtigt Arh. Og så bliver man bare sådan tvunget til at presse sig mm. selv og jeg ja, er rimelig god til de der, dem der kører på sådan en, en rigtig bane, <laughs> en asfaltbane. I <laughs> alle de der falske baner. <laughs> nej, men det her, det er bare, så kører du bare på jord og mudder og alt muligt, og altså, så skal du bare stole på din co-driver, han er selvfølgelig mekanisk, så han lyver ikke, men ikke det, ikke det men <laughs> så siger han, helt der kommer et sving herover, og der er det måske et tretal forbundet med det, som ikke ved, hvad det betyder. Ja, præcis. Uh... Men, men der, det er måske sådan en rød streg, nej, okay, så streger det meget, okay, så bliver uh... det nødt til at bremse, måske her omkring. Uh... altså, ah, okay, ah, nok. Mm. Eller så, fuck, nu fløjer bare ud over en eller <laughs> En klip eller sådan noget er sådan der. Ja Men det, det er dejligt Det ser ret flot ud Jeg ser lige noget gameplay fra det, men du fortæller ja, men det er nok, et, det er også rigtig flot det Er det 60 frames? Det er man det er det her i hvert fald Ah, uh, jeg tror måske, det kører 30 på konsollerne Nå, okay Eller kører det 60 Jeg kan faktisk ikke huske det. 60 eller 30 Jeg troede da godt nok, at bilspil Der var det næsten et krav At det skulle være 60 Selv på konsollerne uh. Præcis sådan noget som DriveClub, det kører 30. Det ser ud som om, det kører 60 på kontrollerne. Forrested okay. Horizons er 30. Er det det? Ja, um, men den er også lidt tungere, kan man sige. Ja. <laughs> det er altså Horizon, Horizon 30, du Forza, det er 60. Okay. Er det hvad? Ja, altså Horizons, det er ret tung grafisk, synes jeg, mm -hmm. i forhold til de andre Forza-titler. Ja, det er også Open world agtige Ja, præcis. Eller Open Track, eller man kalder det. <laughs> Det er, så, er ikke engang en joke, men... <laughs> ja, det er bare open track, det er... Helt nyt term, vi skal have gang i. Ah, okay. Ja, alle den track. Åben op på den. Kør, ja, det bliver, det, det bliver den værste trend øh, næste år, garanteret. Alle mm. spiller open tracks, simpelthen, <laughs> simpelthen for ringen. Lav vejen, hvad du vil, mens du <laughs> kører. Eller men, ja. men det minder faktisk lidt om de her roguelikes, som vi har snakket om tidligere med, mm. at det ikke sådan... Selvfølgelig bliver en spil også opgraderet, men altså... Man kan rigtig meget mærke, at det er en selv, der bliver bedre til at spille, når man sidder spiller det. Ja. Allerede i bare den championship, jeg er i gang med nu, der sådan forbedrer bare min placering sådan drastisk. Okay. Øh, selvom det bare virker sådan helt uoverkommeligt at klare modstanderen til at starte med. Bare sådan, hvordan fanden kan okay. de klare de tider? Goddammit. Men det er så, det er så ret kulde. Spillede, spillede I Need for Speed sidste år? Øh, ja, du var anmelde det. Det re er reboots. Jeg så din... De, nej, det så en af mine venner, der kom sådan og sagde Der er sådan en mega sjov video på youtube men Man lavede med nogle hørtelefoner og sådan Og så var det dig Sådan et... Uh, det, der, det, der anden, så det var virkelig griner synes jeg Sådan, Jason. nice Games, jeg skal det igen Du er en meme Åh, <laughs> <laughs> okay. oh, hvor er det slu, Hoff Skal vi hoppe videre til vores nyheder? Ja, lad os gøre det Alan Wake er et dejligt spil mm -hmm. Der er nogen, der har fået Alan Wake gratis, da de øhm, købte Quantum Break. Yeah. Ja. Det fik man også to med. Hvis man havde spillet i foran, og ikke købt Quantum Break, så kan man faktisk også hente de to udvidelser gratis nu. Åh, oh, okay. Det er jeg Det er gratis på Xbox Live, også for sølvmedlemmeren. Det er et godt spil. Det skulle alle tage at spille. Mm. spille det. Man skal især spille det, hvis man er skribent og har problemer med depression. Det er bare... Så Det er bare <laughs> så, er bare så close to altså, home, det der. Mm. Yeah. Fuldstændig. <laughs> fantastisk. Hvis man kan vi... det Twin Peaks, eller... Noget, oh, ja, jeg Nogen, også, ja. har været i Canada. Men er det ikke også Twilight, de laver sådan det der af? Eller... No. Øh, oh, the Nej, det er Twilight, Twilight Zone. Zone. Det er jo for, at af. vi lige kom væk fra det der Twilight, fordi det er noget helt andet. Uha. Uh <laughs> det, det laver man ikke sjov, med, Ej, det er det med? Ja. Nej, det er kunst. Ingen... ingen, ja. ingen det, uh, Twilight jokes. Det, ja. det, det, kan, det kan Alan Wake ikke op med. De burde lave et, et crossover mellem Twilight og Alan Wake. Oh. det var <laughs> det, vil være, det vil være ømt. Så Så det Alan Wake der skriver Twilight børne og så det rigtig, og så er det bare mega romantisk. Nej. Så bliver man så fanget ind i sådan nogle ja, drømme eller hvad det er Okay, du har så Twilight der er Joker bare men. Åh <laughs> oh, jo... der, der kommer der kommer der endnu om det. Yes. <laughs> oh, no. Jeg kan ikke se hvad der er. Jeg, jeg kommer nogle oplysninger Nej. om at... Ja ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Jeg lavede holdet min kæreste, exposed on-stream. Shit. Nej, det er fint. Det er skønt Du Twilight. Kan du huske sidste... No bullying. Eller måske Holm nok mest oplagt. Kan du huske sidste studie der snakkede med at Evolution Studios blev lukket? Ja. Som var det her kære studie, der havde været under Sony i noget tid. De fleste af deres medarbejdere, de er faktisk kommet med... De er blevet kommet ind under Codemasters nu. Ja. Okay. Hmm. Som, så ifølge Codemasters selv, så siger de, at nu er de det største studie, der laver øh, sådan racer-fokuseret spil. Ja, men fortsætter de så ikke også med... Øh, er det så ikke også dem, der skal fortsætte med Drive Club support Altså, Evolution Studios? Nej, Codemasters. Det, det er, jeg ikke... er jeg ikke sikker på. Mm. Er det noget, du har hørt, eller...? Jeg, jeg synes bare, at jeg så sådan... Øh, hvad er det? Øh, nyheder og her, men det kan måske godt være, at det er mig, der blandes sammen med... Hvad er det? At, øh, at, de, at Evolution Studios... Mm -hmm. Der er en del, der røgte over på, på det hold. Så, så læser jeg nok bare lige forkert. Whoopsie! Men er der, ja, i, er der stadig support på Drive Club, Det kan ja, jo også spørgsmålet dumt. Altså i sidste uge, da Sony annoncerede de lukkede Evolution Studios, der sagde de, at supporten vil ryge over til... I et eller andet studios Sådan overordnet Okay Spilstudieorgan uh, Digital Foundry Der er eksperter i at uh, kigge på Hvordan spil Uanset platform uh, De uh, fungerer Fordi de har ligesom udstyret til det Så om det er PC eller konsol Så skal de nok kigge på det Og de har lige uh, undersøgt det her uh, Quantum Break på PC lidt Og det går ikke så skide godt uh, Et af de største problemer Det er at spillet kan han simpelthen ikke når op på 60 frames per sekund på en 60 Hz pc skærm. det er det det er rimelig bizart, og de prøvede det også med ja, Nvidia Titan X, øh, voldsomt kraftigt grafikkort, bare har noget horsepower selv når de sætter spillet ned i en lav opløsning og alle de der fine grafiske settings lige skrue ned for dem eller øh, til det allerlaveste det kunne ikke lade sig gøre, så hvis man All hvis man bruger en øh, en pc-skærm der har en refresh rate øh, med enten 120 eller 144 hertz, så kan den højeste øh, så kan den maksimale framerate simpelthen komme længere op selvfølgelig, men det er aldrig særlig konsistent i frame rate. og mm. det er lidt Lidt problem, så tænker man nok sådan, okay, der er mange options. Det er en PC-udgave. I can do something. Okay, quantum break, PC-udgave. Der er en mulighed for at låse frameraten til 30. Det virker så heller ikke særlig godt. <laughs> <laughs> så det, der har desvildt Fountys sagt, at de har lagt værk til, at der er sådan en framerate, sådan en pacing-problemer, som... I sidste ende bare gør, at det er sådan en meget rådet øh, visuel oplevelse, og øh, ja, de må så erkende, at det kommer aldrig til at se så flydende eller konsistent ud som Xbox One-udgaven. Så øh, alt i alt, øh, udover at det også ser lidt øh, bizarret ud på sådan, den visuelle og, og tekniske front med, at det ligner, det ligner 720 P billede der er skudt op til 1080 p på PC'en, eller på, på pc computeren øhm, så det ser, det ser bare lidt øh, bizarre ud det er spil. Alt i alt, ja, det er sådan noget med at det crasher helt det, Jo det gør det faktisk også nu hvor <laughs> du nu, hvor du siger det. Øhm, det det, det, er, det, det, har, det har nogle crashing problemer. Men uh, Digital Foundry har uh, sine fundet ud af, at det faktisk er Nvidia's drivers, der uh, uh, har et uh, problem. Og uh, efter at de så har testet noget mere, så har de så fundet frem til, at Quantum break spillet er ustabilt, når det kommer til Nvidia-hardware. <laughs> så det er ikke uh, op. Det er faktisk ikke, må, må jeg spiller. lige tilføje. Ja, sure, øh, hvis du har noget øh, mere info. Du spiller jo spil, kan man sige. Jamen, det er det, og jeg kom bare til at tænke på, at... Øh, det snakkede vi nemlig også, meget Hoff, lidt om, da vi øh, spillede spillet. Jeg har læst... På Xbox One. Lige sidst på Xbox One, at ja. der er det jo... Altså, selvfølgelig, der, der kører det jo faktisk også i 720. Mm, øh, mm, ja. Forsøgt opskaleret. Men jeg har så lagt mærke til at nu, jeg har prøvet at spille det på nogle forskellige tv. Jeg var hjemme med mine forældre mm. og havde spillet med der. Ja. Og prøvet at spille... Der er en eller anden konsekvent problem med... En masse forskellige tv Jeg har fundet ud af nu øh, Om at alle skygger Bliver Sådan mm. <laughs> Det er virkelig underligt Sådan alle sorte nuancer Uanset hvad det er Altså Det er ikke noget med tv'erne at gøre Det er kun i det spil Og det er kun Når der er gameplay Det er ikke et problem i menuerne i spillet Det er ikke et problem Når der popper tekst op Med sort baggrund Det er sådan okay. konsekvent Alle sorte nuancer Bliver sådan hvide Så det ser sådan Fuldstændig fucked ud øh, okay. For mig Nej. i hvert fald altså, øh, det Er det simpelthen med Grolly, eller hvad? Jeg ja, er sådan grålige og hvide og grynede og flimmer rigtig meget øh, og det, altså jeg ved ikke om det er bare mig, jeg har prøvet geninstalleret spillet et par gange Men det er sådan en konsekvent problem på flere forskellige tv Og jeg, jeg ved ikke, jeg tænkte det var et eller andet i settings der var i vejen Eller måske ikke at stå på game mode eller sådan eller andet Men det, det jeg ved ikke om det er en konsekvent ting for alle, har, har du oplevet det? Jamen, er, det, er det sådan alle så, altså er det alle mørke overflader, der sker ved, eller er det den skyg, din karakter for eksempel kæreste? Det er der. generelt alle mørke overflader også, hvis du går ind et sted, hvor der er mørke nuancer i hjørnerne og sådan noget, så begynder de at se meget sådan, altså det, det ligner nærmest sådan noget sort-hvid fra et, et tv på sådan en gammel, annablon-tv. Ah, okay. altså, det, det, det... det tror jeg altså er meningen så. Nå, no, okay. Det, det er de faktisk udtalet i forbindelse med det. De kom med en udtalelse om, hey, de her ting ville er ret i PC-udgaven. Der sagde de så også, at hey, der var det her grønne filter, og det, var for at give det sådan tv for for at give det en tv-look simpelthen. Ja. Seriøst? Ja. Wow, okay. Det virker ikke for mig, så. <laughs> <laughs> Damn. Så det er simpelthen en bevidst handling, at de har gjort spillet grimmere? Mm, øh, ja. Jo, det er en god idé. Der er nogle problemer med Quantum Break. Kan man ikke bare konkludere det ud fra det <laughs> Det er nok, øh... Ja. Jo. Oh. No. Mm. Uh, well det lyder, det lyder da ikke så skide godt all nej. For at kunne så break på den Tekniske og Performative folk, skal man sige <laughs> yeah, Ja det kan man I, ikke sige uh, altså, sigt, Xbox One Game kører okay, okay. De kører, kører okay, okay. Men det, den har også nogle grafiske ting Og jeg så okay. også lige kigget på nogle gamle uh, Trailers fra det, Game Awards og sådan noget Og det ser ud som om det er blevet downgradet Lidt Mm. i i hvert fald opløsning til som at blive downgraded. Go øh, downgrading conspiracy. Jamen jeg forstår ikke hvorfor de har, hvis de har altså hvis de har downgraded opløsning det forstår jeg simpelthen ikke. <laughs> det, det, altså, det, det er nogle flotte animationer og det kan godt være at de bliver nødt til at gøre det for at det kunne trække dem men det virker bare også altså selv når du siger at det ikke, at det så heller ikke virker på pc så virker det sådan helt mm. hul i hovedet altså. Ja, det er øh. den er ikke helt god den holder ikke i retten. Ja. Ja. Nå, hvad, hvad er ellers nyt? <laughs> Udover kun at ja. break den katastrofe, hvad er ellers nyt? Jeg har faktisk en mega aktuel nyhed lige nu. Åh, oh, okay, ikke, kom, jeg med kom med den. Kom med den, den. k har flere Bioshock-nyheder snart. Fedt. Good morning from Booker and Elizabeth. Hope mm. you all have a fantastic day. It's going to be an exciting one, har de skrevet på Twitter i dag. Og der har mm. været nogle rygter om et uh, bioshock remake af alle tre spil, i rigtig lang tid nu. Uh, uh, remaster. Uh, remake ja, en Remaster. Remaster. Collection Eller remaster. Jo, men det den er blevet beskrevet som en remaster. Uh, altså, at nogen... Jeg ved ikke, jeg læste på nogle forum, at der var en masse... Jeg ved ikke, om det var diskussion, eller om det var rygter, om at, det, at de uh, havde puttet alle spillene, uh, genskabt dem i en ny engine, for at det skulle se bedre ud på uh, next generation consoles. Men... Det er nok så rygte Som et rygt overhovedet kan blive Det er højst sandsynligt bare en HD remaster Kan jeg forestille mig mm. øh, ja. Men det kunne være fedt Vil jeg så sige Hvis de rent yeah. faktisk hoppe det for sygt det kunne... Ja fordi de gamle er lavet på Unreal Engine 3.5 Eller 3, jo. 3. Eller 3. 5. Mm. Det vil være, ville ikke være umuligt Kan man sige okay. Det kan jo godt være det nu, når den overkommelige har overført det over til 4'eren, altså Unreal ja. Engine 4. Mm. Det ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan processen er. Nej, det ved jeg heller ikke, men det, det kunne... Altså... Det kunne være fedt, hvis de gjorde det. Det er ikke urealistisk, vil jeg sige. Vi kan også bare springe 4 over og gå over til Unreal Engine 5. Ja. ja. ja. Gør det. Ligesom den der O-DriodX, de har været også 4'en over. <laughs> Uanset hvad, så synes jeg i hvert fald, det er spændende, og jeg skriver at de godt nok, it's going to be an exciting one, uh, a fantastic day. It's going... altså, så det lyder som om at der rent faktisk kunne komme noget om det her. Altså, det kan være, at den her postkasse kommer ud, at det er blevet confirmed. Det kan jo være. Så folk bare tænker, old news. Ja. Mm, yeah. God dammit, Mathias, så får du lige deres håb op, og så yeah. er de skudt ned igen. <laughs> og så ved, de bare, den, eller så ved lytterne, når de hører, også sidder her, åh, oh, det er måske remaster, eller hvor det var. Yeah. Så er det bare er en tøjlinje. Jammit. Mm. Så, ligesom, så lytter de tilbage i tiden, rigtigt. Ja. Yeah. Yeah. Det er et underligt paradoks. Sådan, vi, vi informerer lytterne, men nogle gange, så når podcasten er udgivet, så ved de mere, end vi gør. Det er skræmmende at tænke på. Ja. <laughs> Ubehageligt. Noget andet, der også er skræmmende at tænke på, det er, hvor begejstret Hoffman bliver, når han hører, at uh, Titanfall 2 er på vej. Oh ja. Yeah. Altså, styr mm -hmm. din begejstring. Eller hvad? Hvad siger du? Ja, yeah, den er confirmed. Ved vi ikke allerede det. Jo, nu, hvad nu, er der, nu er der en teaser-trailer. Nå, okay, så, okay Så okay. når der kommer en det det. full on in your face Med Mac action trailer Så kommer ja, der også ned. reveal date Spørgsmålet er, hvad sidder vi at lave her? Vi skal, vi skal lave en reaction video Nå, jo, til trailer, Der er <laughs> Det er faktisk, de, de viser en ny ting i traileren De viser, at de kommer til at have svær mm, ja, mm. Titans, hvilket jeg synes er mega nice det, øh, det tror jeg bliver virkelig fedt at rende rundt i, i first person i dem med et kæmpe svært det, det bliver sådan neat. Eh øh, Attack on Titan anime-agtigt <laughs> for sådan det bliver ja, det tror jeg er sindssygt. Ja. ja, men øh, i hvert fald hvis når der, kommer, når der kommer en full on trailer så kan vi heldigvis øh, forvente at øh, det? at vi så får lidt mere info. Det. Jeg tror jeg kommer til at sige forkert, fordi de er overskrifter de forvirrer mig. Der kommer et verdens øh, et, et øh, ja, hvad det? Worldwide reveal. Men det bliver ikke af udgivelsesdatoen nødvendigvis. Det kommer bare til at være Af spillet, og det er først et worldwide mm. reveal den 12. juni. Så ja. der er lidt tid til. Der er set altså 3 messe. Det kan yeah. Jeg måske lige nævne. Ja. Det okay. det passer nok. Meget fint, det er fint så. der. <laughs> så er det nok der, de begynder at vise lidt en gameplay fra eller sådan noget. Ja, forhåbentlig. Det er, er lidt af Efter at Efter de bare går. Og hvad hedder det? Må jeg lige spørge om en ting øh, i, for, i forhold til leaks og rumors og sådan noget? Er det noget, I kommenterer på? Selvfølgelig. Nej, nu okay. gang. det er sådan gange. Jeg tror, vi er sådan lidt tilbageholdende med at snak for meget om dem, med ved det ikke. det kommer laden på at, at prøve, hvad det er for nogen. Okay, altså der er et rumor, som lige er blevet postet. Det er et rumor, <laughs> det er mere eller mindre et confirmed leak, faktisk det er. En, mm. en, en Neo-Jeff-bror, uh, som uh, er verified by a moderator on the online forum, mm -hmm. uh, som bare har ligget nogle gode ting før, som har været positiv. Han siger, at the Annex, Nintendo Annex will be more powerful than the PS4. By a noticeable amount, from the CPU to GPU to RAM. Sources don't know the clock speed, some memory type of uh, or amount of memory, but if the CPU is 15 to 30% stronger than PS4, as alluded to by LC Geek, like where, uh, then the then the GPU would need to match that bump in order to not bottleneck. Okay, so basically, so will then yeah. Det vil nok betyde omkring 12 gigabyte RAM eller sådan noget i den stil, kunne jeg forestille mig. Hold op, man. Det vil være vildt, <laughs> hvis de gør det. Ja, Men på den anden side, ja. Nintendo har haft en tendens til ligesom i de sidste mange år at lave konsoller, som er en generation bagud. Så man kunne godt forestille sig nu med en ny præsident, og at de ligesom har et kæmpe skift i deres management, at de vil gå efter at lave noget, som var lidt mere på forkant med tiden. Ja, det ja, for de har, jo, altså de har jo mulighed for at lave en, der forholdsvis kommer angst på pris Altså, det er selvfølgelig en ny konsol, så den kan måske være en lille smule dyrere end de andre, ikke? Men stadig ja. være hurtigere end de to andre, fordi nu kommer to Absolut. Røft. Men nu må vi se, der er også masser af rygter om en ny PS4 og i dag også en ny Xbox mm -hmm. Ja det er, det er der også kommet Der er en masse så. i gang i konsolverdenen Det tror jeg også. Jeg okay. tror, vi kommer til at se tre nye konsoler i år <laughs> Shit, mand det, det tror jeg helt seriøst. No jeg tror, det, det bliver ligesom uh, iPads og sådan noget. At det bliver noget, de kommer til at skifte ud en gang hver anden tredje år. Og uh, ja. hardware. Jeg håber lige vil det kommer til at gå lidt mere end det. Mm. Det men. håber jeg også, men jeg tror, det bliver sådan. Altså, det vil give mere mening for dem. Ja, hvis de kan få folk til at selvfølgelig købe dem. Altså ja. med sådan en interval, Men, men det er ja. selvfølgelig ikke alle, der behøver at købe den nyeste hver gang. Men. Nej, nej, selvfølgelig ikke. Men. men det var bare det der med... Altså, konsollen har jo ikke rigtig samme fordel som mobiltelefoner har, hvor du har sådan et abonnement, du kan så op med, eller hvor du kan betale du ved noget af den hver måned Nej, naja, det er selvfølgelig rigtig nok, men det kan jo være altså, men det kan være, det kommer altså, nye, det er jo nye betalingsmodeller siger. ja, det, det. Altså, det gør jo være, det siger, hvis du køber live med, eller vores eller det der, hvad hedder det Playstation View, for eksempel, et så ja. så køber du lidt billigere sådan upfront. ja, det kunne du sagtens være Altså, jeg gælder på, at altså, der købte nogle rygter for lang tid, siden man at Nintendo havde gang i en lignende service, øh, så det ville da helt klart give mening på, at det, at det kom til at ske. Og så bliver det sikkert sådan noget, lidt ligesom med PlayStation Plus og Xbox Live, at du får nogle spil. Nintendo, de har jo bare et kæmpe bagkataloge, som de kan dele meget, sådan lige flit ud af, kan man sige. Det <laughs> vil måske give mening for dem. Det sådan noget, ikke. Altså, jeg, jeg har altid tænkt, de skulle lave noget ligesom Netflix, bare adgang til alle deres gamle spil, for de folk. Jeg ved godt, at alle de her rums og spiller det på nettet gratis, fordi det har ligget ude i så mange år, at der ikke er til nogen, der køber det, altså. Så. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Oh, damn. Well, Er det af der kender Constructor? Nej. Hvad det er, er sådan et gammelt RTS-management-spil. Oh, oh. Det er jo lavet et britisk studie, så der er sådan et britisk humor, oh, oh. Øh, hvor du... <laughs> lige Lad lige dine Det hjælper lige lidt Så er vi over i britisk mode nu <laughs> Ja lige præcis Man skulle bygge sådan et, øh, et Konstruktionsimperie Altså at der laver forskellige bygninger mm. Og så øh, samtidig skulle man også slås Decideret mod konkurrenterne sådan, oh. Så du kunne købe nogle Nogle folk Der ligesom går under tæde deres arbejder Når de byggede deres op Så det tog længere tid for dem Og sådan noget <laughs> wow. Men det, det spiller op. oprindeligt ud, kom i 97, Og der har så været et HD øh, Remaster, på vej er det Eller det bliver nok et remake mm, yeah. øh, Problemet med den, det er At den har haft en udgivelsesdato Der den 29. januar øh, Der udkom den så ikke Men der har ikke været nogen besked Fra udvikleren, før nu oh. Så de, de siger så hey, okay, I har nok lagt mærke til At vi blev lidt forsinket Men det er egentlig sket, fordi vi sådan Mens vi sad og arbejdede på det her remake øh, Så Fik flere og flere idéer, der kunne gøre at spille federe, og så øh, kommer det selvfølgelig til at tage længere tid at lave. Så det udkommer her i slutningen af, af sommerperioden. Okay. Ja, late, late sommer har det så fået en ny udviklingsstatum. Okay, altså det kommer. Ja. Jeg kan se, Jeg kan bare, det bliver annonceret bare i 13 Det blev i 13. Ja. altså i 2013 annoncerede de, at, øh, at der ville komme Nå, et land med det. Men det har åbenbart været længere vejs for noget nyt. Huh. Altså, ja, altså sådan sidst i sommerperioden, det er heller ikke sådan, så lang tid til, men det virker bare lidt ildevarslende, det der med, at der bare, den bare rammer hen over deres oprindelige udgivelsesdato, og så siger ikke noget med det samme, eller helst forinde, bare sådan tre måneder jeg ved, efter. Nå ja, forresten, I lærte vist mig til, det ikke kom ikke? Det kan være, de har glemt det. <laughs> det kan være, de at super hårdt, altså. Det altså, har ikke tid til at skrive en mail der ud til posten. Men de er ikke, altså, de har vel ikke, de ikke lavet nogen nye spil. Tid. Ja det er Ja, de er oprindelige udviklere, tror jeg, den hedder System 3 Ja Og de har lavet, de laver det, der hedder Tiny Troopers, som er Free to er... play, PS4 Mobile? Play. No okay. okay Det lyder som et spil. <laughs> <laughs> jeg tror faktisk også, det er på Xbox One For at være ærlig. Okay Anden, Det skal jeg spille det, noget. Ja, ja Nå, er det, det skal man da tjekke ud, hvis man har spillet det gamle Det skal man da Især nu hvor man har hørt om det Fra... Ja præcis ja. Tiny Troopers du, du står inden for det Mathias er mm. <laughs> dit ryg On ja, the line ja, Jeg står ikke inden for Tiny Troopers Det kan jeg sikkert <laughs> sikkert Shit man Det, det er for det, Ja sådan noget free to play Det ser mig ikke noget Generelt tror jeg Åh oh, oh. hmm. Der er deres gode spil For eksempel Overwatch Der lige får en åben beta her i weekenden Åh oh. oh, ja, ja. Det, det kan jeg ikke lide jeg var med i alfaen for lang tid, sådan. det kan jeg simpelthen ikke lide. Det er Nå. simpelthen for forvirrende, synes jeg. Hvorfor nu er det sådan noget som dig, når jeg ikke må komme ind? Du er, du er for sej. Var, ja. var ikke jeg nok spiller med. Jeg, jeg er generelt med i de fleste alfaer, der kommer. Jeg tror, jeg ved ikke hvorfor, jeg bliver bare ved med at få invites til alfa-test. Jeg tror, det er, fordi, Al jeg ikke engang mig til at spille Playdeads, nye spil, jeg kan ikke spille det Inside, øh, det nye Limbo. Mm. mm. Something like that. Ja, spirituelt altså, så, så kunne jeg ikke den dag, så altså, på en eller anden måde, så fik de mig sendt vid til landet, og så blev jeg bare ved med at blive invitat til alfatesten eller. Men jeg spillede i hvert fald Overwatch. Og... Okay. Ja, det er ikke lige mig <laughs> Nej, det kan vi også øh, se eller lytte også så finde ud om det, er. ja. Det er ja. Ja, nøj, det open er, Ja, nej det op er åben i, i weekend. Og Doom har lavet en åben beta den her weekend. Mange kommer også igen. Yes, ja. og det er fedt. Har du spillet det? Ja, yeah. det er, det er okay. virkelig fedt. Hvis man kan lide old school arena shooters, så er det helt klart værd at tjekke ud. Det har så meget fart, så det altså, tager mig tilbage til noget Quake og Unreal Tournament. Det er virkelig, uh, virkelig fedt. Mm. Så, Men Det er jo det, det også ikke... by Mathias fra GameTube. Yes. Man, man vælger sit loadout <laughs> i det, ikke? Altså, det var sådan lidt anderledes jo. end de gamle spil Men det er sådan meget Altså i hvert fald øh, i den lukkede beta, der var det ikke så mange, inden mine venner spilte den, og okay. der var jeg om at prøve den med ham, og det var sådan nogle... Øh, hvad hedder det? Det var, meget, okay. det var meget begrænset, hvad der var af våben, men det var nogle virkelig fede våben. Det var sådan en shotgun, som Super Shotgun hedder hmm. Wow, det... That's good stuff <laughs> Og rocket launch Og så var der sådan nogle Standard maskinegevær Men generelt Altså Heavy weapons Er the way to go I det spil Og Det skal bare være blodigt Og være voldeligt Og det er ligesom det Som er hele sådan Fundamentet med det Så Like the okay. old days <laughs> Okay Og yeah. det kan man også spille I weekenden så good Helt sikkert Så er der gode forslag Damn right Til at få weekenden til at gå Præcis uh, et, et godt forslag Fremadrettet Det nok også være uh, Hvis du skal prøve At lancere Det ved ikke måske Din egen spilservice Skal du måske ikke gå til Steam Greenlight Det, uh, det er ikke så skide smart Fordi det har itch.io Jeg ved ikke om man bare kan kalde Icho deres øh, hjemmeside hvor der er sådan en masse hvad er det sådan, det er sådan en indie game store sådan en app øh, hvor man så kan øh, kigge på en masse indie spiller og, og købe og jeg mener også altså, det ligner lidt nogle flashspil man man måske lige kunne spille lidt og så øh, købe nogle andre eller sådan noget så meget mærkeligt ud men hey hvis, hvis det det folket vil have så er det bare det de skal få men jeg tror lige de her Itch øh, er blevet lidt overmodige Fordi de prøvede faktisk at få deres egen Game Store app øh, På Steam via Steams Greenlight system oh. Og det gik ikke så skide godt uh, Hvad hedder det De fik simpelthen de fik simpelthen øh, en besked, øh, hvor der de, de fik først sådan hvad er det, en, en besked om, at øh, den her marketplace-app, som de var ved at putte på øh, Steam Greenlight, den var incompatible in med Greenlight. Og Nå. så øh, hvad er det? Så har itch.io øh, øh, så lige øh, taget skridt videre og faktisk øh, delt øh, den her besked, som de fik fra Valve direkte. <laughs> og der har været så skrevet til dem At uh, de takker selvfølgelig for Interessen uh, Og de vil rigtig gerne uh, Se Eller de er rigtig, uh, vil rigtig gerne fortsætte med at Supporte en masse forskellige Typer af sådan Non game software På Steam Men ja. i, <laughs> i realiteten så, uh, så er de begyndt at finde ud af At, uh, at de ikke rigtig Har uh, Hvad det værktøjerne og, og de der forskellige øh, arbejdsprocesser øh, klar til at øh, til at håndtere så mange forskellige typer af, af de her non gaming software øh, lige nu, så de er de er Steams, eller været for Steam eller Valve Steam blabla de har sagt de har lavet nogle ændringer og det de, øh, der er nogle øh, hvad er det, der er nogle kategorier af software som de øh, som de accepterer lige nu det er, er animation og modeling Audio production, design og illustration, eh, illustration øhm, photo editing og video production. Så, hvad hedder det, i, i, de siger meget pænt, hvad, at de gerne vil øh, prøve at udvide deres horisonter og tage imod flere non-gaming øh, softwares. Men, øh, men lige nu, der, øh, der kan de ikke lige tage imod det, så... Det overrasker mig egentlig ikke Det var et meget meget pænt svar For hvad hvis jeg skal være helt ærlig uh, Fordi det er jo Lidt, lidt underligt at uh, At ja, de en det konkurrent Sådan En meget meget lille konkurrent Vil jeg sige sådan Hvis man kigger på det store billede uh, Så sådan en meget lille konkurrent Ligesom prøver at få deres Gaming software Deres marketplace app Ind på et marketplace som ja. Jamen selvfølgelig. Det er som appen nogle gange. Det er lidt mærkeligt. <laughs> ja. Nej nej men det må, det må vi, det må vi jo følge udviklingen på så det som det Ja det, jeg tror. Længe vil forløb blive hængende. <laughs> jeg tror ikke historien slutter her for det kan nok Ej, godt ja. gå lidt frem og tilbage og diskussioner sådan om, om skal hvad vil ikke bare stå ved deres principper så acceptere det her. <laughs> Eller, jeg ved ikke havde de ikke lige Ej, tænkt over reglerne før de sat her i gang. Det ved jeg skulle gå nok ikke Nej, det er lidt, øh, ja, den er lidt uældig, men ja. lidt lad os se, hvad det sker, ja. det er jo ikke engang sikkert, at der er nogen, der bruger det, kan man sige, det er jo sådan, ja. nej, det virker, yeah. virker jeg sådan, nej, så det, det kunne jo godt være, at det var sådan en last resort, nu, nu tænker jeg, nu, nu skal vi altså have succes, vi skal bare have nogle penge i kassen, hvad gør vi, vi sniger os ind, og <laughs> vi sniger os ind i Valve's have, og sådan lige så lige planter et tre. Jeg håber, lige de ikke lægger mærke til det. Det, det, det er faktisk et meget, meget godt eksempel, du kommer med det. Det kunne jeg godt lide. Åbenbart så, i min verden, så hvis du planter et træ i, en anden, øh, i et andet firmas have, så kan du åbenbart tjene penge på det. Jeg ved, jeg ved, det kan være, det er træet, det kan man, at man skal find penge. Ja. det skal testes. Det bliver nødt til at prøve. At finde en eller anden eller sådan noget er den stil, ja. Det er der penge, ja. Men hvordan vil det lægning? Det fungerer monstruo så, hvis de, altså, hvis de har den shop inde i Steam, fordi... Skal Steam så har 30% af alle de spillere bliver solgt igennem deres shop, eller hvad? Det skal det nok, ja Det er, det er jeg går ud fra, men øh, Hvor meget tager Steam? Er det standard? Jeg tror det er standard 30, ja. Okay hmm. Wow, det er ikke ret meget, faktisk Nej Som en distributør, det er virkelig ikke ret meget 30%, men Steam er måske samme type platform som Spotify eller sådan noget i den stil Jeg tror det, tror, det er sådan en rimelig etableret stand, øh, hvad hedder det? Øh. Ikke genre, men uh, industristandard. Jeg tror også, Sony og Microsoft gør det samme. Okay, altså med spil. Ja. Den er noget højere ved musik, kan jeg fortælle. Men... <laughs> okay. okay. Men er det jo... Der ved musik... Okay, okay nu ved det selvfølgelig ikke, Hva, hvad det er. Er det, kommer... det også bare ved platformen, eller tænker du også, det er ved... Um, ja, altså ved... Pladselskab. Du... Nå, det er... Det, er... Oh, det skal vi ikke til Det snakke <laughs> det om. Er... Det er nærmest et begreb altså hvis du bare selv vil udgive igennem sådan noget som Spotify altså, that... jeg kan ikke huske hvor meget det er men du tjener ikke ret meget det er I altså fald... solgt musik eller hvad ja det er under 50% tror jeg øh... okay shit yes. altså jeg, jeg, jeg ved reelt ikke hvor meget det er jeg havde et album som jeg udgav på et tidspunkt hvor det var sådan okay popular jeg tror samlet set havde albummet omkring 10.000 afspil og ja, det fik vi... Jeg tror, vi fik 800 kroner fordelt på seks mand. For det, mm. det er ikke særlig meget. Og det var også på købt det gange og sådan noget samtidig. Så det var virkelig ikke ret meget. Altså, det, det er okay. meget lidt... Jeg tror, vi fik måske to kroner per sang, vi solgte. Og de kostede 10 kroner stykker, hvis du købte dem. Det kunne man dengang købte dem individuelt. Okay. Så det er sådan lidt... Jeg tænker på iTunes, skulle da, selvfølgelig. Yeah. <laughs> ja, så... Det, det, ja, det er i hvert fald noget andet end musikindustrien. Men det er også derfor, der ikke nogen penge i den industri længere, kan man sige. <laughs> okay. øh, en anden, jeg ved ikke, bare lige for at tilføje en nyhed. Jeg ved ikke mm -hmm. øh, om folk, der lytter med. Hvis der er nogen, der har forudbestilt en Achilles Rift, som er begyndt at sende ud her i slutningen af, maj, blandt andet til, eller i slutningen af marts, øh, blandt andet til folk i Danmark, så dem, som har forudbestilt dem øh, i år, de skal nok vente rigtig lang tid. Og få en oh. Fordi Oculus har lige De havde egentlig regnet med At de kunne have Et næste batch klar Til de folk Der har bestilt Omkring januar og februar Her til juni øh, Men så er de vidste En prøv ud Til rigtig mange af dem Som har bestilt At de er ikke klar Og de kommer ikke til At være klar For en gang I efteråret nok Men de ved ikke Helt præcist Altså det kan være At de kommer i juni Det er sådan meget flysk. Øh, og der kan man så sige På den anden side Der har vi HTC Vive Som åbenbart øh, er ret hurtigt til at få leveret På trods af at de ikke har ret mange af dem Så ja Det, det kan man lige op med sig selv Om man vil vente et, øh, et, et halvt år mere til <laughs> dit headset Eller om man skal, skal ud og investere i et andet Jeg er ikke... Ja Okay ta ta ja. Tak info ja. Jeg kunne forstå at de er blevet så forsinket eller de, Så dem der er blevet den allerførste bestilling Altså, da de blev lagt op, at de også ikke alle som har fået dem? Ja, ja det er præcis. Øh, men det er fordi, at der var rigtig mange, der baggede på Kickstarter, og jeg kan ikke huske, hvor meget beløbet det var, men det var ikke ret højt. Hvis du, jeg tror, det var 100 dollars eller 200 dollars, eller sådan noget, hvis du baggede med det, så fik du begge developer kits af Oculus Rift 1 og 2, plus den her consumerudgave sendt, når de udkom. Øh, for de penge du har støttet med, så det har de ligesom prioriteret højst af alle dem som har dem på Kickstarter, de skulle have et, et headset til udgivelsen. Ja. Så øh, der er. Ja, Nej, ja, men det havde er, de vel også taget højde for den oprindelige forecast, ikke? Ja. Hvad? Altså det havde de vel også taget højde for i oprindelige. oprindelige... jo, jo men altså det, det, det, det, det, det er jo selvfølgelig også færre nok kan man sige, men det er selvfølgelig synd ja. for dem som har fået bestilt for. Jeg ved ikke, hvornår de sat. For, jeg tror <hæmmen> det var i januar eller sådan noget, måske i december, de sat forudbestillingerne Men Det var meget meget få der har noget at få. Så ja, der kommer nok til at gå noget tid inden Altså jeg, jeg kunne forestille mig Samtidig næste år Så er det måske noget Du kan være heldig At købe i en forhandler Hvis de har fået en eller anden deal Men for nu Så tror jeg virkelig At man skal jeg tror ikke det kommer i butikken I løbet af 16 i hvert fald Nej Ej, det Som tror, tror også, jeg ikke. Absolut ikke Preorder altså, now And get a special bonus To wait 6 more months Ja, ja. ja. Mm, Only at GameStop Men det var faktisk sjovt Fordi de første der det, De fik jo bare sådan Det her det er, det er pakken Det er headsættet Det er... Ja, selvfølgelig de er kabler og det, og så er det en Xbox-controller. Ja, det var, det var de... Øh, jo, det er også en nye... Men du får ja, også det... de der touch-controller med. Hvem går det, til du? Det får man i den færdige udgave, af Rift. to touch-controller. Ik ikke dem, der har fået nu. Er du sikker på det? Ja, de lancerer først øh, efter sommerferien. Det er, det er det hele, sådan sagt. Nå? Det er derfor, det er, det er, derfor, det er lidt... Øh... Det er underligt, fordi der er godt nok mange spil Altså nu, jeg, jeg har lige købt Swift, og Der er mange spil, som øh, kræver det der touch-ting Men så er det fordi, de er til Vive, Det kan godt være mm. Altså, de skulle være, de skulle være ude, at vi udvikler de der touch ting. Men de, de kommer først til handel senere Ah, ja, yeah. de siger omkring september men det, men det der er lidt sjovt, det er dem, der har bestilt med det samme som sagde, prøv at have, vi vil gerne med, med nu Vi ja, tager bare den her standard controller, fint nok Ja lige nu. Men, men så kan det godt være, at der er nogle af dem, som sådan, om vi får den her soveferien Som så rent faktisk først får den leveret efter de her controller også udkommet Og så er der sådan lidt, hmm. Nå, men så vil vi egentlig bare gerne have hele pakken <laughs> Og om de så måske bare kan få den opgraderet Eller altså måske mod betaling eller en rabatbetaling eller oh, et eller andet boy. Ja, det er bare rigtigt lidt simpel, Simpelt kan det I, I Men det er jo, det er jo selvfølgelig ikke noget, de har intenderet Hvis Abs. det er jo en del, de jo løbet tør for, men men det er, det er selvfølgelig, altså, det er ny teknologi, og der er, der er sikkert, Steve pionerer, kan man sige, også, de jo... <laughs> jamen, det er de jo, altså, det er jo reelt dem, som har startet den her business, som kommer til at overtage os alle sammen i ved de næste par år. Øh, du er bare glad for, det... at du er med på bølgen. I'm <laughs> ja. safe. Ja. <Yeah. laughs> you don't know. Ej, jeg, jeg vil sgu til Paul det, så jeg har sådan et developer kit. Det er fedt, jeg kan virkelig godt lide det, men, men det mere det der med, at de... Altså, jeg tror, der er så mange uforudsigelige ting i det her. Også i forhold til... Altså, de har sikkert regnet rigtig meget på kostninger, men der sker altid tusind ting med det der. Også fordi headsettet er jo lavet af dele fra andre ting. Det er jo ikke noget, de producerer selv, de dele Det er noget med, glaset glasset kommer fra Samsung Galaxy S7 eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Det var også Digital Foundry faktisk, der havde skilt med at fundet ud af, hvor de forskellige dele kom fra. Mm. Så. Men det er... Den skærm er ikke bare et almindeligt mobildisplay længere, vel? For det var oprindeligt planen, at de ville tage en eller anden Galaxy Note 2, eller sådan og så bruge den skærm. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvad de okay. er lavet. Men det er jo nok lavet af forskellige producenter, de forskellige dele går med ud fra. Ja. Yeah. Så det er jo nok øh, deres der er og nok... af der mange... deres afhængelige af. yeah. i Ja. Der er mange folk ind over. Det er rigtigt. Ah. Hvis det, der godt kunne være lidt flere folk i det er The Division, der har fået en stor ny, fin opdatering. Mm -hmm. ja. Faktisk lige i går, eller i forårs, efter hvornår man hørte den her podcast. Fordi man man kommer kun til at høre den, <laughs> en eller to dage efter opdateringen, Men der kommer en stor fin opdatering. Men uh, der er også kommet en lille række af andre problemer. Og en af dem er en rimelig slem. en, hvor at, uh, der er nogle spillere, der har oplevet, at da de startede spillet op efter opdateringen, så er deres karakter simpelthen blevet wiped. Oh. Oh. Wow! Så kunne de ikke længere... Ja... Jeg går ud fra, at man kan vælge sin karakter, som man gerne lige gå ind i spillet med, og så er han der bare ikke. sådan. Kan de restore det? Det lyder som om... Oh, okay, okay, jeg kan lige sige først her, at uh, der, der er lidt forskellige information. Der er nogen, der bare siger, at det er et generelt problem, men jeg har fundet sådan... Uh, mere end et par nyheder, der siger, at det er specifikt, er til Xbox One, så jeg går ud fra, at det er til Xbox One. So Yeah, ja, det er faktisk øh, Og så er de andre, der bare ikke har fået det med I deres Men det lyder ikke til, at der er udenbart Nogen løsning på det lige PC De har en hotfix på vej til at rette nogle andre øh, Fejl, der er kommet i opdateringen øh, Men det her problem med, at de her karakterer, der forsvinder Det er åbenbart et øh, lidt større problem Så det skal de lige undersøge lidt længere Så det kommer ikke med den her hotfix i første omgang Ah, jo Yikes. Det er, er, er sat, Ja, specielt i sådan et spil, hvor man helst skal grind efter en masse gear men jeg vil så sige, at jeg er overrasket over, hvor godt uh, The Division egentlig har kørt. Altså, jeg, jeg er ikke super vild med spillet, men det, i modsætning til mange andre af den slags titler, som er meget afhængig af, det hele skal være online, så har det faktisk indtil nu kørt rigtig fint, synes jeg. Uh, så det er helt klart, selvfølgelig det er det selvfølgelig ikke fedt, at der kommer problemer, men det må man altid regne med, at der kommer på et eller andet synes jeg. <laughs> I den verden, vi lever i, næsten. Ja. Yeah. The Problems. Sådan er I det mindste, gosh. så har de fået fikset, at folk ikke skal stå i kø den første halve time, <laughs> før de øh, kommer ind i spillet. Oh, det er godt, at du øh, forstod den problemstilling. Der var ingen, der forstod de jokes, da <laughs> vi snakker om uh, The Division de første par dage. Jamen, jeg brugte jeg brugte en halv time i kø. Oh my god. Det var frygteligt, altså. Fordi man kunne ikke gå igennem andre karakterer. Og så starter spillet i sådan en meget lille, mm. meget kompakt lejlighed, hvor alle andre spillere også kan være på samme tid, så der var... 200 mennesker den, og der var ikke nogen, der kunne gå rundt, fordi <laughs> man kunne simpelthen ikke nå over til så... de folk, der giver missioner for, at man kan komme videre. Det var en optagelse af det. Så man var sig nødt til stå i kø, så fik folk lavet sådan et eller andet køsystem, og så skulle man vente på sin tur. Altså, det var virkelig åndssvagt, men det var meget sjovt alligevel også, fordi selvfølgelig, der var ikke altså hvis du kommer ind i en lejlighed, der er 200 mennesker, så bliver du nødt til at vente. Det din dine turs, der er ikke så meget andet at gøre. Video games. <laughs> Hvordan er det så? Altså, kan man så bare gå igennem hinanden i de fredelige områder, eller er det bare sådan pligspillet uh, gennem Jeg tror mange? faktisk bare, der ikke er så mange, der ender nu i det område. Okay. Uh, jeg tror ikke, jeg har i hvert fald ikke lige lagt mærke til, at man skulle kunne gå igennem for Det tror jeg ikke, man kan. Okay. Det er fantastisk. Ja, ja. Jeg får næsten lyst til at købe det The Vision, men så kommer jeg i tanke om, at der ikke er nogen kø længere, så jeg, nej, det moment er over... Uh, nu, det, det kan der er jeg en købsimulator <laughs> Det var det, der var det fede ved spillet jo. Ja det er helt klart Det var ja. sådan en social ja. æ, eksperiment Inden for en <laughs> ja. hel spil simulator Så der bare kø Jeg havde ret, mm. ja. ret med det bare var hele spillet Så, så når mm. man skulle skyde nogen Også bare skulle stå i kø og vente på tur Det er faktisk sådan lidt, uh, lidt skuffet Der er alt det der sådan, uh, action Og suspense og, og krig Fordi den rigtige Den rigtige konflikt Det, det foregår der i køen efter at ja, på siges. flypsen Det er for at gøre kødelen bedre, du ved ja. Så er det ja. sådan at det handler til, de har så Så glæder <laughs> man sig tilbage til køen Det er skal ikke undre mig, om der er nogen, der laver en line simulator på et eller andet tidspunkt Det er nok en eller Ubisoft Som de gjorde i starten af <laughs> spillets udgivelse Jo, men jeg skal det kan godt være a line division Division 2 yeah. line simulator Åh oh, ja It Det vi ville Det det vil jeg betale penge for. Stort de vil bare lave en demo, sådan. hvor du så kan prøve køen, der. Ja, ja bare lige for sådan at mærke de... sådan, er det er noget for mig? <laughs> <laughs> er det noget, jeg kan vente mig til sådan de næste 30 timer? Hvad skal du have køen? Ja. <laughs> Please. Det. Fantastisk. Det er det. Ja, det er line dance. Line dance. <laughs> nej. <laughs> nej, nej, nej. Åh, jammy. Og så er det, er det, er. det, er. Altså, det er sådan en crossover med Just Dance, ikke? Så passer det helt oh, bare. Oh, oh shit, man. Great. Samme Come. univers. Ubisoft det er det i Europa-verden, gør de. Oh, ja. Nogle no, no andre, der ikke lige Europa-verden, det er vampyrerne, øh, lige foreløbig. Det, det kan være okay. uh, Alan Wake og Twilight, de også crossover. over. Det er garanteret men, noget med en eller anden uh, free-to-play-hader, der har noget med det her at gøre. <gård> garanteret, men uh, nu skal vi til det mystiske og fantastiske land. Uh, Norsgoth, eller er det kontinent? Det er faktisk Lepin. Jeg det. Nå, ja, men uh, Nothgoth, uh, det er i hvert fald det her hyggelige sted, fra den her uh, super show og børnevenlige uh, spilsag uh, Legacy of Cain, uh, hvor der bare er sådan... Uh, ja, ja. Der er bare sådan en vampyr, det, det skal man ikke tage sig af. Det er så dejligt og hyggeligt og familievenligt, udover det. Er det den her, der glimter ind i lyset? Hvad siger du? Er det de der rare vampyr, der glimter sådan i lyset? <laughs> Måske... Lige gå hen og snak med ham først uh, Ligesom når man <laughs> hilser på hunde for første gang Men uh, i, hvert så, <laughs> i hvert fald så I hvert fald så er det faktisk Overraskende nok uh, Udvikleren af Rocket League uh, Og uh, hvad er det, Selvfølgelig også uh, udgiveren Square Enix Som styrer det her Free to play multiplayer projekt Som bare bliver kaldt Nosgoth uh, Som skulle foregå I uh, Legacy of Kane universet Men jeg må så Beklageligvis øh, annoncerer for første gang, eller hvad det nu måtte være, øh, om jeg har hørt det før. Find Kleenex frem, fordi at øh, Nosgoth øh, Multiplayer Free-to-Play, det, det bliver no more. Det skal lukkes ned. Så det, øh, der er øh, annonceret et øh, shutdown, og det er simpelthen fordi, at øh, hvad det, de har givet et øh, statement på øh, hjemmesiden med at... Øh, der er desværre ikke et stort nok publikum til, at de kan retfærdiggøre at holde det kørende længere. Jo. Og de begynder så lige så stille at stoppe med at give support til spillet sådan i, løb, i form af mikrotransaktioner og, ja, selvfølgelig også patches og opdateringer. Det giver lidt sig selv, jo. Så øh, man kan spille det her norske spil. Øh, Hold kæft, jeg er god til at udtale ting i dag. Mm. <laughs> Men i hvert fald, så øh, det her spil, som jeg er rigtig god til at udtale, det kan man øh, blive ved med at underholde sig selv med indtil den 31. maj. Øh, men øh, alle mikrotransaktioner, de er, at As of This podcast blev lukket, så man kan ikke bare bruge en hel masse penge som en, en eller anden, anden kejle til den 31. maj, og så bagefter sige åh, hvad er det for noget? Uh, hvor, hvorfor lukker jeg det ned nu? har Jeg brugt som 700 kroner på mine vampyre skinner. Uh, <laughs> så uh, mikrotransaktioner nu er ikke noget. det lød bare Og efter den 31. maj så ja yeah, så lukker spillet ned og serverne bliver lukket ned. Så nå også også åh ja det her uh, det her hold bag den her free to play multiplayer. Uh, Vampyr Simulator De takker selvfølgelig communityen For al feedback Support og dedikation til spillet Men ja Selvom det har været en fornøjelse Så bliver det nødt til at lukke ned Og der De har også sat en FAQ op til sådan Hvis man hvis man nu kommer til at hvad hedder det, Købe et eller andet Eller købe spillet Efter sådan den, den 1. marts Eller et eller andet så, så har de sat noget op sådan at man, man får sine penge tilbage Og der ligesom øh, Hvad hedder det Der, der ligesom øh, er retfærdeligt i verden øh, okay. Til, til okay. dem som rigtig godt kan lide at chatte Omkring det her Norskoth spil Så, øh, så bliver forummerne Altså lige øh, De bliver holdt i live Lidt endnu Ligesom vampyrer, Men selv vampyrerne må dø på et tidspunkt Og det må de have forums også Fordi de bliver lukket ned den 14. juni Okay. Så øh, efter det, så er Norskoth bare et øh, dejligt, erotisk vampyrminde. <laughs> det ved jeg, jeg har aldrig hørt okay. om det spil, men det er virkelig glad for, at jeg ikke har. <laughs> <laughs> det yeah. lyder øh, som alt for mange meget blandet indtryk på én gang. <laughs> mm, yeah. Lige, en gang. En hurtig nyhed apropos øh, spil, der lukker. Der oh, var noget snakket om. Hvad hedder det? Uh, Fable Legends, som uh, bliver mm. erklæret lukket sammen med... Uh, hvad hedder de? Linehead. danske studio. Ja, det danske studio også, er mm, lukket yeah. samtidig. Uh, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men i hvert fald, så var der noget snak om i sidste uge, at det måske fik lov at overleve alligevel, at der var noget snak om en uh, free-to-play-model, som godt kunne fungere og forsvaret at spille, kunne blive udgivet. Men nu er det så i dag definitivt lukket for godt. Og det er åbenbart er noget med, at der, der er nogen, der har brugt penge på spillet, fandt jeg ud af, at man åbenbart kunne forudbestille det. De får i hvert fald deres penge igen, og der kommer absolut intet Fable Legends, men betaen, den åbne, be eller lukkede beta, som nogen har, den fortsætter mm. i en månedstid. tid endnu, mener jeg. Nå, no fordeler. Så. Ja, det var en løn. Ja. Jeg har faktisk spillet det der, jeg tror også, jeg snakker om det her, det der Nosgoth. Ja, mm, mm. ja, det, det kan okay, right, godt huske. Det var egentlig okay. Yeah. Så det var faktisk det der, det er lukket. Nej. Og det, det sjove er egentlig, at for under en måned siden, der annoncerede de her, nu er vi på vej ud af open, uh, l -access. Så nu er vi på vej til at lancere Ej, det var være lidt så. Ja Så er det lige det blevet annonceret Et review blev blevet annulleret inden det nød at komme ud af The Gate. Ja jo. jo, jo, jo, jo, jo Ja, det kan nok ikke få stort nok publikum Desværre Nej Så jeg okay. håbe de får, får udgivet rigtig Soul Reaver Eller Legacy of King, som folk vil have Ja, men det, er jo, okay. det er jo lidt sjovt, fordi Norsk Off, det var jo øh, resterne af en multiplayer-del fra et øh, Legacy of Kane spil som de var i gang med, Dead Sun, ja. sådan som i solen. Øhm, og det så jo fremragende ud, ud fra de der leaks, vi så fra øh, Dead Sun. Og så tænkte de, det, det, det skrotter vi lige, men behold lige den der multiplayer-del og lave det om til i free -play og sådan noget godt. Det skal nok gå godt. Spole frem til i dag Det bliver lukket ah, Det er gik Det er det Ja, men så tror jeg også Jeg er tappet helt for blod og nyheder Ah, Så kan jeg lige Jeg har faktisk en, der kan Der måske kan være til gavn for os mm -hmm. Udover den er Lidt på kanten af loven oh, Det er ja. øh, Der er kommet et hack Altså en hack øh, mm. Rom Nej, det er ikke rom Hvad hedder det? Det hedder vel Dashboard Uh, Lad os kalde det, det yeah, til 3DS'en. Yeah. Uh, Og det er specifikt den her nye 3DS, ja. der hedder New 3DS. <laughs> den er jo lidt hurtigere end normale 3DS. Uh -huh. Så der er en hacker, der har leget lidt med, hvad han kan bruge den her ekstra kraft i den til. Oh, no. uh. Og det har han så leget med i sådan et. Nej, øh, det hedder nok ikke et Dashboard. Lad os bare kalde det den styresystem, yeah. han, han har hacket. Og der har han så brugt noget af den ekstra kraft til, at den kunne streame. Ligesom vi også kender det fra vores PS4 det faktisk at streame video ud til en PC No way, det ville gøre det så meget lidt at anmelde <laughs> Ja, fordi vi lider lige præcis lidt af det problem med, at vi ikke rigtig kan optage vores 3DS gameplay Udover at man har et kamera til bare at stå og optage på skærmen, og så bliver det rimelig ringe i kvalitet mm -hmm. Også fordi vi skal sidde og holde den sådan helt stille Og det, det kunne være super fedt jo, fordi så fik man bare sådan gameplayet direkte overført Og så kunne man optage det Uh, indtil videre, der er optimeringen ikke så vildt god, men han har kun lige gået i gang med det, så, så spillet de kører lidt langsommere, eller, af... eller streamet lækker. Ah. Hvad ville jeg da ønske, at Nintendo <tus> så det og tænkte, hmm, måske var det faktisk en god idé, det der. Ja. Hmm. Yeah. Og det sjove er jo, at der er jo sider som IGN og Gamespot og sådan noget, ikke for, ikke for at give dem mere trafik. <surtner> <Yes. tusper> det, de, skal, de skal jo nok klare sig. Men i hvert fald, alle de her big, big name Uh, review companies uh, De ja, Firma så Nu kluder jeg igen Om alting Så har de faktisk været ude at skrive I nogle YouTube kommentarer Eller uh, kommentarer på deres uh, Artikelindslag uh, Med at de har uh, mod, De modtager faktisk Sådan nogle Meget meget specielle og unikke Sådan Capture Cards Eller Capture Kits Til uh, okay. Nintendos uh, DS-maskiner Jeg tror hvis det allerede startede med ja, den første DS Og så har Nintendo åbenbart også lavet nogen til 3DS og New 3DS Så det er simpelthen derf æh, derfor at de kan få footage Men det kan vi ikke Så det er ærgerligt øh. Øh, og... Så vi må så sætte os lidt til hacker I stedet for Ja præcis vi bliver simpelthen... hvis, hvis Nintendo ikke vil hjælpe os Så gør vi det næstbedste. At vi er allieres en hacker in the law. Ja, no. <laughs> Så skal vi nok blive populære Det er altid det næstbedste. Ja, præcis <laughs> Okay Gosh, no. det, var lidt, det var lidt en spændende nyhed, synes jeg Men det synes, ja, også, det synes jeg også Altså, de kunne også hvis de selv kunne lave det Det var selvfølgelig bedst, hvis de havde en eller anden Dimension i, der kunne Altså, der har et stykke hardware, der simpelthen kunne Include det her video Det går ikke ud fra, at de har tænkt på Nej. No. På forhånd, når de ikke bruger den funktion I guess not så hvis man kunne vælge på nye 3DS Om, man sådan, om du kan vælge om du vil gerne vil køre med 3D Eller du kan tage 3D indfra Og så kan du streame det over på din mm. web, Hvor du har lyst til det Altså det kunne da være en fed funktionalitet Hvis du kunne få det til at køre ordentligt det kunne Absolut. Det. Men det gør de ikke Det er <laughs> helt sikker på Nintendo, <laughs> Ej, Nintendo, Nintendo og dele content Altså du kan bare se de lukker YouTube videoer Nede på stribe <laughs> med, med folk der anmelder og ruser deres spil Altså de er ikke så langt bagud stadigvæk På den front synes jeg Ja jeg håber, der sker noget med, med den nye her NX. Ja, og med deres. Øh... Jeg er simpelthen så træt af, jeg ved ikke, om jeg har set, at de har udgivet den der øh, app Mi Home. Nå ja, det er så sjovt. Æh, men det Nej. kommer de, til Sydkorea. Det, det kommer ikke til Danmark. Nej. Og det kommer generelt ikke til Skandinavien. De har fjernet os fra deres liste. Det gælder for det spil, der hedder Pokémon Go. Øh, som, ja eller så ret loven, ja, det gjorde det faktisk ikke, nu på der ligget noget gameplay fra, det så ikke særlig godt ud. Men ideen i at kunne rende rundt og lave, eller fange pokémoner med Google Maps, det kunne være ret sindssygt. Øh, ja. Men ja, det lader ikke, til. umiddelbart så tror jeg ikke på, at det nogensinde kommer til Danmark, fordi vi er simpelthen et land, hvor folk ikke køber ret meget Nintendo, øh, og der er så få forhandlere, der forhandler med det efterhånden, at det nærmest ikke kan betale sig for dem. Altså, så... når Nintendo har haft... Pokemon på deres platform i mange år, Jeg Tror ikke officielt, de er rimelig store eksperter i Pokémon. Jo, helt sikkert. Nej, så men jeg, er... tænker, jeg tænker bare sådan, de at har, de har set på Danmark, og så har de set, hvordan der er simpelthen ikke nogen Pokemon i Danmark. Nej, det kan ikke godt så være. Så kan ikke udgive vores app derovre. Det kan være, den simpelthen er baseret på, hvor der er Pokemoner reelt. Ja, det tror <laughs> ja. jeg. <laughs> det går bare ikke her, altså. Det, de kan ikke leve i det kolde. Men det, Ej, de skal, også, de skal også arbejde alle sammen, altså. De... Hvordan er det egentlig med, med de der apps på iTunes App Store, man må vel gerne udgive en, der er engelsk sprog, ikke? Til Danmark går ud for. Nå jo, men øh, den er lidt... Altså, jeg, jeg har mit tommer, fordi jeg fandt nogle smarte måder at bypasse det på. Og jeg tror, at en af deres store problemer, det er, og at grund til, at de ikke udgiver det i Skandinavien nu i hvert fald, det er helt klart, fordi det er baseret på det spil, som hedder Tomodachi Life, øh, mm. som har sådan noget øh, stemme. Øh, kan man det? Altså, du, kan, du kan få dem til at sige ting, du skriver. Øh, to speak. Ja, lige præcis. <laughs> to og det, og det, det er en stor del af mitomor også. Og jeg tror, på grund af, at vi har så mange navne, hvor Ø, A, O kan gå, øh, så tror jeg, at de holder tilbage på det, fordi at det vil ikke, det vil de ikke kunne finde ud af at udtale, tror jeg. <laughs> altså, det er et, et, ja. et, et bud i hvert fald på, hvorfor at vi skulle springe over. Fordi jeg tænkte... Normalt sådan noget som Sverige, det plejer at være et bedre marked for Nintendo, og der vil det give mening for at dem at udgive, det plejer de også at gøre. Men det har de også over, så jeg gætter på det er noget med, at vi har nogle vokaler, som i vores navne tit, som gør det svært. Og fordi, det, altså, mitområder er jo meget baseret på en social medieprofil, og man mm. linker det der til sådan noget, så det, det, det er svært at komme om de der øh, svære vokaler, og hvordan man yeah, yeah. får det sat sammen. Altså, det, det jeg ved det ikke, altså, men det, det er mit bud på hvorfor Altså fordi det giver bare ingen mening Hvorfor de vil springe over her <laughs> Tænker jeg Det giver ikke noget at tabe på det, kan man sige Nej ikke, fordi det, det koster noget at udgive en app Man allerede har udgivet, eller har udviklet Ikke hvis de gerne holde den engelsk Så er det jo bare det der med at lære den At sige danske navne som de ja, ved, det er eller præcis hvad ja. Men det er jo lige fordi det er faktisk rigtig sjovt Det er en rigtig okay. fin app men nu vil jeg lige øh, sige til dig, at det hmm. er jo faktisk et free-to-play-spil. Er det hvad? Tror jeg. Er det, et, hvad? Ja, er, er det ikke et free-to-play-spil? Jo, det er free-to-play. Men det, ja. øh, der er jo penge, altså, du kan købe coins og sådan nogle ting. Øh, det er sådan lidt... Altså, øh, det, skal, det skal man måske sige med. De har jo lavet et nyt program, Nintendo, der hedder My Nintendo. Som er et øh, baseret... Jeg ved ikke, om I kender Klub Nintendo, som var deres gamle system, hvor yeah. man så, når man købte spil, så fik du en lille voucher med, så kunne du gå ind og bruge en kode, og så yep. kunne du få øh, optjen point. Det kommer aldrig til Danmark. Men det nye system har de af en eller anden grund valgt at lancere i Danmark, mm. øh, på trods af, at spillet er om... Eller... Mine Nintendo handler meget om Miitomo, men de har ikke valgt at lancere spillet, så man kan ikke rigtig bruge den der platform til så meget, fordi... Uh, en del af Mitomo er for sådan nogle coins, som man så kan bruge i My Nintendo til at købe fuldspil til sin 3DS og til sin uh, Wii U. Uh, ja. Eller få rabat på ting. Det er, den, det. det er virkelig dårligt skruet sammen. Altså det, det er ligesom om, at de... Der andet, altså jeg tror bare ikke, at de, at de gider at give særlig meget opmærksomhed til Scandinavian. Højst sandsynligt, fordi det ikke er et særlig godt marked for, kunne jeg mig. Ja. Men, uh. Jeg tror... Ja, jeg tror, jeg, jeg tror, Nintendo har haft rigtig godt mange hoppe en gang. Det tror jeg også, men det har de ikke for længere. PlayStation nok, ja. Jeg tror ikke, der før PlayStation så. Ja. Vi er et PlayStation-land. Vi er det land i verden, hvor der er flest, der har FIFA per indbygger. Det ved jeg ikke, om I ved. FIFA indbygger. FIFA per indbygger. Øh. <laughs> ikke fordi der er noget med FIFA, men jo da. Eller der er der ikke, <laughs> men... ja. Tydeligvis, der er noget i vejen ved Danmark. Nintendo ja. kan ikke lide os, det er derfor. Ja, det må de være det, ved, det er det De, de det så er. bare den statistik, og så tænkte de bare, nej... Der er jo ikke FIFA på Nintendo-kontroller længere. længere, for fanden. De, de, de kan ikke lide spil længere. Så smutter vi. <laughs> Lol. Så no. Skal jeg lige tage min sidste nyhed? Det synes jeg ja. Jeg skal nok tage den meget kort, for det er lidt en indviklet sag, og så... Lad med at dukke for meget ned i den, så det er det måske rarest for alle. Okay, okay. Der er alle med kommende stridigheder fra ved Rockstar North. Åh, oh, ja, ja, ja, folk bag, blandt andet, en masse GTA-spil, og de er jo vant til at blive savsøgt i et væk, fordi de øh, har jo ind. en lavet simulator, hvor man tæsker kvinder, eller luder, eller kører folk over, alt muligt mærkeligt. Hele mærkeligt. masse farlige ting. Ja, du har så spil for meget GTA, jeg kan høre. Hold dem, <laughs> vi skal lige savsøge dem. Men yep. de er som regel mest vant til, at der kommer se enlig udefra. Ja yeah. Men nu kommer der et sådan næsten indenfra. The sound is coming from inside the house. Ja. det skulle stemme lige er en af de oprindelige ehm øh, skabere var ja, han, ikke, ah, hedder det var ikke CEO eller sådan en producer. Jo, han var, jo, han var egentlig. Højere producer på mange GTA titler Han var med oprindeligt til at starte virksomheden også okay, okay. Jeg, ved ikke, jeg ved ikke helt om det var da de Begyndte at hed Rockstar Eller om det var før Men han, han har forladt virksomheden, og nu ligger han så sag Fordi han siger, at de skylder ham en masse penge i royalties mm -hmm. For forskellige ting Og han smider sig lidt ud ved at sige Prøv at jeg på årlov, så prøvede de på at få smidt ud i virksomheden imens, og så der jeg kom tilbage igen Blev jeg bare sådan smidt ud, og nu skylder de ham penge for royalties yeah. Og de okay, siger så igen okay. Men nogle statements, hey, han, han, vi havde en klar aftale om, hvordan det foregik, der var lidt problemer med ham for det har også været efter, at vi har at løse det professionelt, mm -hmm. vi har vores på det rene. Mm -hmm. øh, og det har de sikkert ikke gået lidt tilbage med. Så og så det. kommer der så det her, den her sag kommer til at køre, hvor han så gerne vil have 150 millioner mm -hmm. dollars tilbage fra dem. Småpenge. Hold derop <laughs> det ja, For jo, Rockstar er det, er det nok yeah, små penge, men. <laughs> Til, ja. til sidste, det sidst var... de bare er trætte af ham. Bare, bare fucking giv ham penge. Ej, ja, Kom til <laughs> at en anden. Har du ikke noget i et punkt? Ja, ja. Jo, jo. så, så. Ja, så får han Så altså, giver jeg middag alæske gang, de røver. <laughs> han hedder Leslie Benzies. Det er ikke lige ja. et navn, jeg sådan anden bare har hørt før. Men, men det der, som der er faktisk er lidt, lidt pussy ved det, og som også viser, hvor øh, højt op han har været i virksomheden, det var, at øh, den kontrakt, han havde, der, der stod han til, at han skulle tjene en tredjedel af... Øh, er af noget af afkastet og den blev fordelt med Dan Houser og hvad var de Sam Houser lige præcis ja. så de faktisk fik lige meget mm -hmm. trekvæder han, han har været ja han har været en del af the Wolfpack mm -hmm. som okay. det. men vi hører jo bare så meget om Dan og Sam Hauser. de bliver nævnt igen og igen med de de er historier øh, de er historier fortæller visse genier og sådan noget men vi hører ikke så meget om den tredje mand hva? No? Nej, mig <tost> Det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg har en tilføjelse. <tost> <Ja>. <tost> jeg mener, det var Dan Houser. Det var sådan en nyhed, jeg lige læste kort, og det det, så kom jeg så også ind i den her sag med, at der var en, uh, uh, en sagslovssygt i gang, og så, oh, God, så gjorde min hjern ondt. Men hvis... Der er den her lille detalje med, at jeg læste nyheden om, at øh, oprindeligt så var Red Dead Redemption i store problemer. Sådan et par, øh, et par måneder før det skulle, øh, det skulle udkomme. Og måneder? Ja, der har jeg også hørt. Ja, selvfølgelig så, så hører vi også fra spiludvikler og sådan noget med, om, om det er så svært at udvikle spil. Og, og alle spil er stort set mega broken lige indtil, at vi skulle ud, udgive det. Okay, fint nok. Det der så sker, det er, at selveste Dan Houser er så bekymret for, hvordan det her produkt Red Dead Redemption ender hvordan det lige ender med at blive og de rent faktisk ikke har mere tid og skal nå deres deadline skal smide på gaden han er så nervøs, at han kan ikke få kameraet til at virke, det, det er bare et helvede så hvem skriver han til for at få hjælp? Benzi I need the Benz, som øh, som han skriver i den mail, der hvis blev ligt eller også så brugt Bens i det som bevis på hans øh, merit, på hans øh, værdi øh, overfor, og, og det arbejde, som, som han har gjort. Selv når han ikke behøvet øh, Så der blev hentydet rimelig kraftigt til, at øh, hvis han der Benz, han ikke havde hjulpet til, så havde Red Dead Redemption nok set lidt anderledes ud. Fra et øh, polish perspektiv øh, ja. Da det udkom Så det er lidt en overraskende øh, detalje Og jeg er rimelig sikker på at, at de der mails er oprigtige øh, Og det er ikke bare noget Han hiver ud af Hans bag, okay. Hans bag. Mm. Hold op Trouble brewing at rockstar <laughs> Ja det, det, øh, det, der, der er en hel del der er hearsay Som, som du også var inde på Hoff, Med modderkastning frem og tilbage men det, vi godt kan blive enige om, det er, at der er godt nok problemer hos Rockstar. <laughs> det, ja. det lader ikke til, at det går så godt uh, for dem med den her Love nej. Mm. Lad os se, lad os se. Jeg kan det kan det jo være, at sæt sætler outer court, som det ofte gør med sådan noget. Ja, det Ja, nede i gyden. Rocky 5. <laughs> <Nede giden. laughs> de laver en brodown. Ja. Det gør da meget. Det er Dan og San, øh, Dan og Sane. Dan og Sam Houser mod deres tidligere ven. Det tidligere tredje med medlem af 3 Så er det bare... Fists up. Buckle up, son. It's going down. For real. Oh, ah, yeah, ja, man. Shit. Oh, boy. Nå, men det var min sidste nyhed, og jeg tror faktisk, uh... at jeg vores nyheder. Ja. Yeah. Okay. det bringer mig så til min... Til højdepunkt, det kan jeg næsten kalde det. Oh, boy. I vores podcast Det er jo det her hvor jeg skal have at vide Hvad I synes om Batman vs. Superman Åh oh, for fan oh, yeah. uh, uh, Hvad Øj, har vi tilladelse jo. til angående spoiler Hvad har vi tilladelse tænker I Hvor mange bander hvor vi bruge Ja, ja, ja også det. det er også det Vi minutter. kun bruge to hver 10 minutter? For helvede okay. I tæller hånden ser tæller oh. hum For putkarten er også <laughs> um, Nope no, But seriously though no. Altså, jeg er ligeglad med spoilers, men jeg tænker, om vi måske skal holde en ja, lidt spørgfri ja, okay, okay. til vores øh, lyttere. Jeg synes, ved hvad, jeg synes helt ærligt ikke, at Film er der er noget at i den af fi filmen. er elendig, det kan man lige godt ja. sige. Øh, jeg, synes, jeg synes ikke, at... Altså, om man siger noget om plottet eller ej, så tror jeg ikke, det giver mening for nogen for Altså, det gav ikke men, mening, da jeg så filmen. Nej, nej, det er så dårligt fortalt. Altså, man skal virkelig have styr på sine DC-lover for at overhovedet at få noget ud af den, synes jeg. Og... Det er for bare ikke altså, taget beskrivning af, at man kan sige, at nu har vi ligesom... Hvad vi har haft med DC-film de sidste mange år har været Christopher Nolands trilogi, som har været helt vildt god til at etablere yeah. sin egen lår. Og så kommer den her film, som... Jeg ved ikke, jeg havde en forventning om, at det var en Batman-film, men i virkeligheden er det jo en Superman-film, der... Men både og... Nej, men det er jo, altså i virkeligheden er det jo en Superman-film. Ja det skal jo forestille være en efterfølger til Man of Steel, 9/11-stilen og alt det er jo en direkte fortællelse til den. Yeah. Uh, og det var jeg faktisk ikke klar på. Det var. Åh oh, shit. Du har ikke det var altså, dit, uh, dit homework. Jeg havde, jeg havde bevidst valgt ikke at læse noget om filmen, fordi jeg havde, jeg havde virkelig glædet mig til den. Altså, mm. jeg, da jeg hørte om den eneste I havde Det var den forventning at den skulle være baseret på uh, The Dark Knight uh, Returns ja. Men det er bare overhovedet, <laughs> overhovedet ikke Overhovedet ikke Den er absolut vi... intet Med tegnesagen at gøre Altså der er ingenting altså, nu, nu, og den, nu tager den vi lige den her rustning Nu tager vi lige nogle replikker Ud af kontekst og putter dem ind i filmen Fra tegnesagen yeah. You're a criminal We were always criminals Alfred yeah. Selvom det ikke var den kontekst Det blev sagt i, i tegnserien hvad, hvad fanden laver I Og det var mit anden bandord Nu må jeg hellere Det Den er altså, øh. Den er bare altså, den er, For mig så, altså, se Så er filmen en, en lang reklame For Justice League yeah. Og det er ligesom om at DC prøver på at være Marvel Med den her film De prøver <laughs> på at komme efter deres Avengers Og de prøver på at komme efter alle deres små, succesfulde film, altså, de prøver, jeg synes også, der er sådan noget lidt quirky humor på en eller anden måde, altså, det er sådan meget, øhm, mm. og dog, det var, øh, altså, jeg synes bare, jeg synes bare, han er mm. irriterende, oh, synes jeg, jeg synes, ikke, han, jeg synes ikke, han var sjov, jeg synes han, han, han, han var for meget, <laughs> altså, han var for karakteret for mig i hvert fald, mm. altså han, øh, den karakter, den, øh, den tror jeg bare helt uh, yeah. af helvede til. Det var mit første bandord. Mm -hmm. øh... Keep it count. Yeah. Hvordan så... jeg om Superman altså sådan i forhold til? Han har intet at arbejde med. Jeg har så ondt af skuespilleren. Der er sådan... altså, jeg, kan knap... jeg tror, jeg kan tælle de potentielt gode scener, han har i filmen på en hånd. Resten af tiden, altså, der... der laver han ingenting. Altså Skuespilleren har ikke et ordentligt manuskript, overhovedet ikke at arbejde med, og, og, og bare sådan, sådan en, en, en ark, eller emotionel udfoldelse, der, der er intet. Han, han, han laver ikke noget. Og tidspunkter, Ej. hvor han har mulighed for, ligesom at, at, at, at sige noget meningsfuldt, og elevere hans karakter op på et andet niveau. Eksplosion. Altså... <laughs> Jamen, det er det, ret til det, Lige i det tidspunkt, så, så tænker man, det... okay, nu sker der noget, nu kommer... Superman frem og nu kan jeg rigtig sådan mærk hvem han er, hvilken, hvilken karakter er den her Superman? Så... Ja. det er lige præcis og det er faktisk, jeg synes det er filmens største problem. Den bygger ikke karakter. Karakteren er så todimensionel som de det hurtigt kan være mm. og Ben Affleck er en forfærdelig Batman. Nej nej, øh, han gør det sit jeg... bedste. Han ja, er en, men det er, ikke er en særlig fantastisk <laughs> han er en fantastisk Batman i, et, i en forfærdelig film med et horribelt manuskript. Jeg synes ikke, han er en god Batman. Jeg synes, han er... Det, men er han det er måske også bare fordi best. hele... Altså, den Zack Snyders depiction af Batman i den her film, sidder bare ikke rigtigt ved mig. Altså, han slår folk ihjel, og han er øh, bare virkelig usympatisk. Og virker mest af alt som en... en altså... Det, jeg ved ikke, han virker... Batman virker bare ikke som Batman, synes jeg. Altså, ligesom nu, jeg har læst rigtig meget Batman, jeg har også læst nogle af de andre universer med Batman, men det virker stadig ikke som Batman. Det virker som en helt anden karakter. Mm. Altså. Øh, og det, det har jeg virkelig et problem med. Og det værste er, at jeg ved ikke, om det er den forfærdelige redigering, eller bare nogle scener, de har skudt med hvad hedder det, noget rigtig godt uh, materiale i manuskriptet, og de bare kottede det fra, eller de har tænkt, nej, det skriver vi om, eller sådan noget. Men der var, de havde faktisk en mulighed for at forklare, Hvorfor at han er lidt mere forskruet og hensynsløs, end vi kender det fra film-Batman-universet, øh, eller de forskellige inkarnationer. Men det gør de bare ikke. Nej, de det er de så det bare hængende. Det er helt lyd. Og jeg, de burde ikke have startet med den her film, synes jeg. Nej. Jeg synes, de burde have startet med den der standalone batman film Og den er på så vej burde de have lavet... Så kunne de have lavet den her, så kunne de have lavet Justice League. Jeg synes, det, der mangler alt for meget til, den giver mening. Altså det, det, det her, det er bare en opbygning til Justice League. Mm. Og ja, Uden at spoile noget, så vil jeg så sige, at nøj, for, altså, filmen hedder Batman vs. Superman, men oh, ja. den kamp, som er imellem den, den var reelt fem minutter. Hold da kæft, og, og der er ikke, altså det slutter så bræt, og så pludseligt, og så vender det hele bare, så så er de gode venner igen. Altså det, det er bare så, øh, altså det virker så plat, at de... Ja, altså det kæmpe build op til det her, nu, nu skal de fandme, nu kommer The Big fight -agtig. altså bare er ja. det fem minutter, og så, nå, oh, vi skal lige have en anden plotline ind, den, den øh, fokuserer vi lige på i stedet for. Mm. Altså det, det, jeg havde virkelig regnet med bare sådan, okay, en teams fucking hardcore, er det mit andet band over, øh, mm -hmm. action, som bare øh, virkelig, øh, ja, hvor det virkelig bliver skruet op for alt øh, godt. <laughs> Men ak, nej. Så hvad synes du om Man of Steel-filmen så? Altså sådan før I så den her, og så måske om... Jeg, jeg, jeg har ikke set Man of Steel. Nå, oh, okay. Jeg vil, jeg vil nok sige, at jeg er ikke glad for at indrømme det. Men jeg vil nok hellere sætte mig ned, enten alene eller i selskab med andre, og se Man of Steel, end jeg altså Batman v. Superman. Fordi jeg bliver, jeg bliver simpelthen så sur. Altså der var op til flere gange hvor, i biografen, hvor jeg så Batman v. Superman... Hvor jeg blev nødt til at kæmpe for. Ikke bare at sidde og sige. Eller at sidde og <laughs> og, øh, face på mig, og al, altså, det var Der er momenter i den film. Der var absurd elendige, Og yeah. baffling. Men øhm, nu skal det så siges. At jeg havde hørt meget. Og set meget fra Man of Steel på forhånd. Så var jeg nok godt forberedt på alt det der med. oh 9-11 og øh, Superman af af en forfærdelig øh, skildring af den her klassiske karakter, og ja. ja. Så, så måske var jeg lidt mere forberedt på, hvor slemt det kunne være. Og her med Batman ved Superman, håber jeg egentlig bare på sådan, okay, kritikerne siger den alandelig. Måske kan det være, at jeg kan få noget underholdning ud af den her. Måske er der nogle plotlines eller nogle bestemte scener, som jeg rent faktisk godt kan nyde, enten som kritiker, som ordinære filmseer Eller som Batman øh, Fanboy Og ja nu er jeg så også begyndt at interessere mig lidt for Superman Og prøve at finde nogle gode Superman historier At læse øh, I stedet for at, at kigge på Henry Cavill der var øh, Deprimeret Bare sådan åh oh, nej ja. jeg er en gud oh, Fuck my life han mm har -hmm. ja, det hårdt Ja <laughs> yeah. Jeg ville hellere se Twilight, end jeg ville se Batman, og så er superhøjt. De gør sambefales. Same, eller H. same. Oh oh oh åh, oh, du gør det igen. Hey. Du kan låne en bokssæt, du kan låne en Shit, man. Ved jeg du, køber, jeg køber en Twilight-t-shirt til sådan en, man glemmer. Fedt. Okay. I for Hot, hot Topic, og så <laughs> kan jeg lige se, hvor mørkt du er. Så skal jeg den på til hinanden meldelserne. Mm, det er yeah. det. hvis du får den. Hvis du ses, det gør jeg. Ved du, jeg går på e-væg nu. Skal du bare skal du bare sidde højt op, så man kan se det, når jeg står på kameraet? <laughs> Ej, det kunne være sjovt Hvis du gør det, så er jeg klar Det er jeg Men jeg tror det var alt, hvad vi havde i, i kassen for den her ja. gang Hvis I gerne vil have stillet jeres dybeste, dybeste nysgerrighed Så sniger jeg ind i biografen og ser Batman v. Superman Men I, I skal ikke fortælle nogen, I gør det I skal ikke, I skal ikke skrive på sociale medier I, I burde faktisk skamme jer over, at jeres nysgerrighed Øh, overvinder jeg, hvis det Heller lykkes. Så, lykke. <laughs> så støder de jo bare filmens? Tænker de bare, Hey det, det er helt godt det her. Lad os bare lave en til dig om, eller? Ja, Holden. men øh, det ser dog ud til, at den kommer til at tjene mindre end øh, Man of Steel and Iron and 911 og sådan noget. Um, so that's, that's something. Okay, hvis I, vil, hvis I tilgængelig vil have stillet jeres anden nysgerrighed, ja. og jeg troede det her, at var, hvad Holm oprindeligt ved plukke, mm, så kan I skrive mm. en mail ind til gametest, snabler, GameTest Og så skal ah, I ja. ind og subscribe, og se vores anmeldelser på Gametest Danmark, som vi hedder ind på YouTube. Yeah. Og der er blandt andet også nogle videoer, som I ikke kommer med programmet. Uh, ja. Exclusives. Oh, yeah. Exclusives, lige præcis. For eksempel Mathias, der spiller uh, Quantum Break yeah, yeah. på en maskine, det. der rent faktisk kan håndtere det. Ja. <laughs> Det er supercharged PC architecture, <laughs> som man siger. Åh, oh, ja. Yeah. Men ellers har det været rigtig hyggeligt at have dig med, æh, Mathias. Jamen, vildt hyggeligt. Det var mega nice. Lad os gøre det igen. Eller, det ved jeg ikke, hvad ja. jeg... Vi, lige... vi, vi skal lige stande ja, er... sammen, efter du er smuttet, og se, om du går og nok til at komme oh. igen. Ja, okay. Åh, oh, faktisk skal jeg evolueres. Åh, oh. ah, det er rigtigt. Så. Skal på, en normalt så er vi jo gæster som Peter ja, ja. og Lars og sådan noget, så... Høj, højt, højt ja, okay. rengerende. Altså, ja, jeg må okay. sige, du må lade tælle noget jeg sidder i gang med at bestille en Twilight-t-shirt til dig. Det er ret nok. Hvor størrelse har du? Ja, stadigvæk. Der er, og, der er har de det? der øh, autistiske jokes der. Ja, den, den, den, den, jeg kører den her for langt ud, kan jeg men jeg gør det faktisk. Hvad er din øh, størrelse, Christian? Kan man se et her? Nej, lige... nej, fam. Det kan jeg ikke. God damnit. Bare small. Ja, jeg kigger lige på den bagefter ja. Det er en lydradio, de kan ikke se det røde mig. Nej, okay, de kan ikke se sådan noget. Vi ses. Pas godt ja. på hinanden og have det rigtig godt, ja. indtil I lytter til os næste gang.